Prav, lepo pozdravljeni, dobro večer na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. V veselje nam je, in včasih nam je, da se v okrogla miza, ki poteka danes, da bo na ekonomsko-poslovni fakulteti. Ko mi je profesor Radonic to povedal, sem bil zelo vesel, kajti to, da tako eminentni mislici razpravljajo o krizi v. Sloveniji je seveda čast za fakulteto in sem prepričan, da bodo izrečene besede potrdile to, da je o krizi mogoče govoriti z različnih zornih kotov, kot je tudi prav, ne samo z vidika ekonomije in poslovnih ved, torej tistega, čemer se tukaj v ožem pomenu ubadamo, ampak so še kakšne druge krize od vrednot in še česa drugega. Ampak to bomo verjetno slišali z strani udeležencev, okrogle mize in z strani publike. Vesel sem, da vas je prišlo toliko, kot vas je prišlo. Rezervirali smo malo več sedežev za vas, ampak bo bolj udobno. Da, ne bom predolk, čeprav so mediji da bom uvodni govor imel, ampak ni bilo mišljeno tako, samo pozdravno eh, besedo. Bi besedo prepustil eh, gostom. Prosim. Uh, ja, hvala bi se, dekvalil, predvete, predvete Bobiku, da hvala večarno tega predvete, predvsem se, da dr. Vsema Bobriku, danes je počastil s svojo prisotnostjo. Moje ime je Boris Vezja in po nekem spletu na, na ključem bom danes smoderiral uh, nadsočna javna diskusija. Meni očeš, da lahko tukaj v Mariboru kot že rečeno, predstavimo štiri goste, dejansko smo jih najavili šest, ampak dva sta pač žal a, zaradi a, višjih sil danes izostala. To je akademik, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti dr. Jože Trontel, ki ga je, če prav razumem, predsednik države nekako zadržal v Angliji, sem prav povziril. danes gost, ki danes manjka, je dr. Lučka Kajfeš Bogataj, Znana klimatologinja, ki jo verjetno zelo dobro poznate, in ki je danes tukaj zaradi tega, ker se je pač družini zgodila, recimo, premjša A, a pa vendar, tukaj so znani štiri gostije, ki bodo danes skupaj z nami predstavili en dokument, o katerem govorimo praktično zadnje tri mesece ta dokument nosi naslov K po krizi in podnaslav Prispeve pri po oblikovanju trajnostne vizije prihodnosti Slovenije. Gre prav za skupino ljudi, ki se je odločila, čeprav razumem, na pobudo državnega sekretarja Jožeta Školča, da pripravi neke vrste strategijo, ali pa je recimo vizija, kako se temu pravi, trajnostnega a, razvoja Slovenije. A, in kot se kaže, je ta dokument postal v zadnjem mesecu izjemno popularen, celo do te mere, da je nastal še en drug dokument, ki ima prav enako ambicijo in z dani nadama kaže, da bomo zgledali bitko dveh vizij za prihodnost Slovenije, kar gotovo prinaša še določen dodaten čar v to zgodbo. Zkratka, tukaj z so Matjaž Hanžek, sociolog, nekdanji varuh človekovih pravic, zdaj podsekretar na uradu vlade za makroekonomske analize in razvoj na Umarju. A potem je tukaj dr. Ana Murn, doktorica ekonomskih znanosti, prav tako sekretarka na istem uradu in tudi predavati lice na dve visokih šol v Novem mestu. Tukaj je dr. Marta Griborčič, doktorica socioloških znanosti in in pa Jožef Školč, politolog, državni sekretar za področje vladnih organizacij v kabinetu predsednika, predsednika vlade Republike Slovenije. Um, jaz sem si današnji dogodek zamislil na ta način, da bi vsak od teh štirih gostov po svojih najboljših močeh Recimo temu svoj vložek v ta dokument, po eni strani, po drugi strani, ker gre za kolektivno delo, za, da, da, rečemo, kolektivno vizijo, seveda osnovne konture in ambicije tega dokumenta, ne na svoj pogled na to, kakšna naj bi prihodnost Slovenije bila, razvojna prihodnost Slovenije bila. A, skratka, ne želim jih preveč omejevati v njihovem izvajanju. Seveda bi pa v drugem delu potem, ker je seveda namen današnjega dogodka, na v tem, da sprožimo določeno interakcijo, da spoložimo uh, čim širšo ne, družbeno, uh, kako narečem, polemiko, ne, skupen pogovor o tej temi, povalbo tudi vas, da postavljate svoje pomožnosti provokativna provokativno vprašanje. Uh, najrečem samo še to, uh, da sem po svojo vesel, da se ta dogodek dogaja tudi v Mariboru, pravzaprav ljudje, ki jih danes gostimo, na nek način poskušajo ta dokument in svoja vizijo predstaviti širši publiki širom Slovenije. Danes so, čeprav razumem to reči, v Mariboru. Zakaj se mi to zdi pomembno? Iz enostavnega razloga, ker se mi zdi, da je Maribor za svojo preteklostjo, za svojo gospodarstvo, industrijsko a, a, pezo na nek način plačal večji davek sedajnjemu stanju v gospodarski a, krizi, ne, v finančni krizi, a, to je en povdarek. Drugi ki je seveda ta zadnja se mi zdi, v, v Mariboru nepričakovano. Zelo veliko govorimo recimo o stvarih, ki so prav tako pomembne, recimo o kulturi. In smo nekaj dni nazaj, recimo, prebirali besede v pričo pričakovanega EPK, Evropske predstavnice kulture, o tem, da bo Maribor seveda doživel kulturno eksplozijo, da bo energija, kot se je izrazila kulturna ministrica, špricala in brizgala na okolje, to so njeni izrazi. In pričem je seveda citirala Mariborskega župana. Pravnih pa govori o šprisanju in vrizganju a, kakšnjih gospodarskih vizi ali pogledov. Sprej, tukaj dejanska rahva zaostajamo. celo več, danes in premravo večeru, da bo ob a, bližnjem obisku daljelami v Mariboru, Maribor postal duhovna pristolnica, je dosta pristolnica, ne? tako da dajmo biti vsaj za en dan, mogoče usmerjeni tudi v to bolj gospodarsko, socialna sfera. Jaz bi zdaj pripustil besedo prvemu govorcu in potem bi se, tako, kot ste si mogoče sami zamislili, si sledili še drugi. Torej bi začel... Jaz pa bi v začetku rekel, da poleg nas štirih in dveh, ki ste bila že so pri pisanju tega dokumenta sodelovali še Dušan Plut, Lev Kret in, in Tine Stanovnik vsi z, bom rekel, nekmi referencemi iz svojih strokovnih področjih in seveda tudi vsi precej vpleteni v različne diskusije v, bom rekel, preteklih desetletjih. Ideja, da se tega lotimo, če najprej govorimo času, pade v tisti čas, ko je prišlo do zamenjave oblasti v Sloveniji in tudi v čas, ko se je prvič začelo odkrito govoriti o krizi in potrebi po drugačni oziroma novi družbeni paradigmi. Jaz sem takrat nastopil v službo v kabinetu predsednika vlade in v tem prvem mesecu je Bilo organizirano veliko število pogovorov z sindikati, z delodajalci, z civilnimi združenji, z predstavniki verskih skupnosti. Praktično dvakrat na teden se je nebralo med 50 in 100 ljudi in, in začelo govoriti o tem, da bo potrebno nekaj v temelju spremeniti. Vsi ti pogovori so bili, bom rekel, precej ritualni, če lahko temu tako rečem, ker je vsakdo, ki je tja prišel, prišel predvsem z namenom, da zakoliči svoje barve, da predstavi svoje zahteve in da pač predsednika vladev opozori, kaj je tisto, kar je najbolj, najbolj bistveno za njega in seveda posledično tudi za vso družbo. Zelo hitro je bilo jasno, da prav zaprav, če iščemo znotraj teh reprezentativnih združenj neke, neke ideje, da hudo daleč ne bomo prišli, ker se ta zaklinjenja prav ponavljajo kar naprej in tako je nastala ideja, da se, bom rekel, ne neodvisno, ampak mimo tega poskuša najti neko skupino ljudi, ki ni zavezana, bom rekel, kšnim posebnim združenjem, cehom in tako naprej in da se poskuša pač tematizirati pasti krize, pasti razvoja in pač vprašanja sedanjnosti in posledično tudi prihodnosti. In tako se je, bom rekel, dober mesec, mesec, pa pol sestavljala eh, ekipa, ki je eh, potem praktično ostala eh, intaktna do, do konca. In eh, lahko rečem, da v začetku tisto, kar je bilo v redu, je bilo to, da so vsi pristali, da eh, pri tem eh, sodelujejo in so tudi vsi eh, pristali eh, na način, da niso zavezani institucijam, v katerih, v katerih delujejo in da se tudi ne skrivajo za bom rekel, akademske in druge titule. Začeli smo na, na, na osnovi nekega projekta, ki, ki, je, ki, je, ki ga poznamo v Sloveniji že iz, izpred dobrih desetih let, poročila o človekovem razvoju, tam sta bila dva urednika, ki sta tudi danes tukaj in to je bilo vsaj iz mojega vidika tist dokument, ki se mi je zdel, da odpira drugačne poglede na to, kaj vse bi lahko bilo, bilo pomembno in na osnovi tega je tudi, tudi teklo naše delo. Druga stvar, ki jo velja povedati, da v primerjavi z vsemi drugimi sestanki, ki se odvijajo v, v, v Ljubljani, smo mi, bom rekel, v velikem meru delovali slabo leto in eh, nismo bili na srečo pozorni eh, nobene, nobene osvetlitve medijev, v nobenih, nobenih teh eh, računov ni bilo potrebno, vlagati, nismo bili, bom rekel, priorni zarotniki in tako naprej, ampak smo, smo se mi zdi, redko podjetje, če ravno nekonspirativno, ki je lahko uh, zadano za sinalogo nalogo uh, speljalo do, eh, do konca. Mogoče velja v uh, startu tudi uh, reči to, da, Ni bil naš namen, da, da na mesto drugih napišemo neko strategijo, glede na to, da se v Sloveniji zdaj začenja za pisanje strategije in da tudi, ko je bilo nekaj teh ponudb, da, da naj ta skupina naredi neke vrste izhodišča, neke vrste uvod v strategijo, da smo to pravzaprav zavrnili ravno za to, da ne bi obremenjeni za vsemi temi pričakovanji, ki jih taki papiri za sabo nosejo. Mogoče velja povedati, če to razmerje do, do, do vlade in predsednika vlade in pričakovanj eh, rekel, ministrstev. Mi smo imeli v celoti more, proste roke in In eh, nismo rebili tudi nobenega, eh, nobenega pokritja in tudi nismo pričakovali to, da bi se kdo do eh, tega opravljil tako ali drugače. In danes se mi zdi, da je tudi to bilo zelo dobro, da, da smo dobili, kot je Boris rekel že v startu, še eno strategijo, ki je delno bila odgovor na to, ker mogoče so se predvsem ljudje, ki v središče vprašanja razvoja postavljajo ekonomijo čutili do neke mere odrinjeni in je predvsem z tega vidika nastal drug papir. Sam vem, da nastaja najmanj še en papir, ki poskuša iste stvari narediti in mogoče jih bo Še kaj, ampak v tem, v tem eh, trenutku je stem tako, da je na osnovi tega tudi Ministrstvo za razvoj eh, eh, se na nek način udalo v to, da eh, bodo te razprave tekle na različne načine, in da jih bo pustilo, in da bo šele po poslabem letu ni začelo eh, stvari spravljati eh, skupaj. To se mi zdi. Reku, dragocena stvar, da, da ni nek dokument dokument koalicije ali nek posameznega ministerstva, ampak da se dejansko poskuša na različnih koncih in mestih testirati različne pobude in ideje in ukolikor in pač govorimo politični jezik, govoriti na način, da je mogoče o prihodnosti govoriti ne samo po posameznih strokah, po, po, v uradništvu, ampak tudi recimo na univerzi, tudi, bom rekel, na cesti, če že hočete. Tako in in to, je, to, to, to, to, to je okolje, v katerega pade, bom rekel, tudi današnja, današnja diskusija. Kaj se bo iz tega izcimlo je v tem trenutku pač težko reči, kje so možne stične točke z drugimi pogledi je bom rekel, tudi z našega vidika nepotrebno govoriti. Zdi se nam smiselno, pa, da, da te ideje prihajajo na dan in da se ne skrivajo bom rekel, za močjo nekih, nekih institucij. Naša skupina je bila, to lahko rečem za konec, v izhodišču zelo, zelo heterogena. Mi smo posamično odstopali od zelo različnih idej in tisto, kar se meni zdi dragoceno, je, da smo na koncu, brez pridržkov, se lahko vsi eh, podpisali pod eh, tekst, ki smo ga dali strani in se niščenji čutil, bom rekel, v nekem smislu izigram, da je sodeloval v, v, v oblikovanju predvsem vprašanj, ne odgovorov, ki bi bila uh, nerelevantna. Sam sem se, bom rekel, res veliko potrpežljivosti eh, naučil v tem letu in, evo, sem, rekel, Z, zatem pač eh, končujem. Želel bi si te vrste to, tolerantne kulture, ki je bila med nami kot zelo različnimi ljudmi, več tudi v javnosti in tudi na ta način se mi podajamo po teh, ironično rečeno, misionarskih poteh, da razlagamo stvari, v, v katere nas prepričuje veliko ljudi, da jih je potrebno pač razlaga, dotakne se jih pa svede malo no, Hvala. Mogoče bi nasledniki, bo zdaj pa šel besedi po lastni izbiri, um, um, publiki predstavljal ali pa razložil naslednjo dilemo. Ne? Zakaj se je ta dokument tem trenutku sploh pojavil? Razbraj to nekaj, če niti meni ni jasno. Namreč um, ministr za razvoj, Nitja Gasparje, mislim, da na petkovi, petkovi predstavitvi tega dokumenta v parlamentu je rekel nekaj takšnega, uh, imamo različne uh, torej vizije o tem, kako naj izgleda gospodarski in socialni razvoj v Sloveniji v naslednjih letih. Pravzaprav gre za to, da se pripravlja strategija razvoja Slovenije za leta 2014-2020. In pravzaprav smo se znašli, kot pravi, sredi čim širša javne razprave na dano temo. Skratka, dajmo vsi govoriti o razvoju Slovenije, nekaj takšnih, kot je rekel uh, uh, gospod malo prej, ne, se pravi, imamo različne dokumente, dajmo sporožiti čim širšo debato in potem, kot pravi, do jeseni letošnjega leta prid dostičnih točk različnih prispevkov. Skratka je ki bo v nadelovanju govoru da bi ga prosil, če lahko tudi to razloži, ne? čemu natanko služi ta dokument. Zdravljam, sem ja, super. E, vseh dokumentov ja, da. in kako ne bi to potekalo, potem pa še nekaj o gospodarskem razvoju. samo ja, sosedna stavba je ZPM in tam trenirajo, ok, vsak časa kakšno pride, in na to ni, kliva tako da pač nismo tu gledali, da bo to danes z vedučanem tega nizpovedala, ampak to je v, uh, v sosednji stavbi tako, da bomo pač morali potrpeti... Uh, to, to je dobro znak, ne spominjate glasbena in E, Še slišal nisem, da se nisem. Ne, da. Še slišal se, da sem znamen. In da bodo započešnih izgodaj, izolacije in nekaj za služal. ne. he. Sem da ne Lepo pozdravljeni. Najprej moram povedati vsem udeljenjcem, da se izredno dobro počutim. Jaz sem najmreč diplomirala na tej šoli. In ker sem dolenka in se redko kdaj vračam v Maribor, vedno pridem z največjem veseljem in ko sem sedela tam na stolu, sem razmišljala, koliko krat sem sedela v tej predavalnici in kako hvaležna sem tej šoli, ker me je v tistem času izredno veliko naučila. Zdaj gremo pa na temo. Zdaj, kot, kot da bi se predhodno zmenili, sem jaz pripravila najprej pregled načrtovanja razvoja v Sloveniji. V bistvu to načrtovanje praktično poteka od leta 1995, ko je bila sprejeta prva strategija gospodarskega razvoja Slovenije. Čez pet let je se naslednja strategija, ki se je prav tako imenovala gospodarskega razvoja Slovenije in leta 2005 strategija razvoja Slovenije, ki naj bi veljala še do leta 2013. Kot verjetno poznate, imamo še druge dokumente razvojnega načrtovanja, to so izvedbeni dokument razvojnega načrtovanja, to je državni razvojni program in imamo tudi druge dokumente sektorske, regionalne, dokumente, ki so pripravljeni po navodilih Evropske unije. Prišlo je do poplave teh dokumentov, ki med seboj niso sklajeni. Zaradi te neskladnosti med posameznimi dokumenti, ki se potem tudi ne odražajo v proračunih, ne odražajo se v politikah, je vendarle končno po zelo težkih bitkah prišlo do leta 2007 do posebne uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja, ki obravnava in ureja samo načrtovanje, potem izvajanje strateških dokumentov in drugih dokumentov razvojnega načrtovanja, spremljanje izvajanje, poročanje, evaluiranje rezultatov in spreminjanje dokumentov. Od teh ali nej se praktično izvaja samo načrtovanje in izvajanje, izvajanje še vedno tako, kakor se med seboj dokumenti niso usklejeni. Velik problem je poročanje, ker, mogoče poznate, poroča se samo o razvoju, to je pripravlja Umar s posebnim poročilom o razvoju. Ne poroča pa se o izvajanju razvojnih politik. Prav tako je velik problem, da se ne evalvirajo rezultati raznih razvojnih politik. Zaradi tega tudi ne vodi do konsistentnega spreminjanja dokumentov na podlagi evalvacij, na podlagi razvoja, na podlagi nekega konsistentnega Spremljanja in spremenjanja glede na okoliščine v Sloveniji in v prostoru. Na tem dokumentu je opredeljeno tudi, kaj je strategija razvoja Slovenije. Ta dokument ne bi opredeljeval vizijo razvoja, razvojne cilje, strateške usmeritve, prioritete razvojne politike ter temeljne naloge vlade. V bistvu je to sintezni dokument, ki upošteva ekonomske, socialne, kulturne, prostorske, okoljske, regijske, sektorske in druge razvojne mornosti in omejitve. V bistvu je ta dokument po teh opredelitvah bi moral biti obsežen dokument. Dejansko pa imamo predvsem dokument, ki je usmerjen gospodarskemu razvoju. Ostali segmenti so tu zanemarjeni. Leta 2000 je bila v okviru strategije gospodarskega razvoja Slovenije postavljena neka razvoj, nova razvojna paradigma, se je temu reklo. In to je bil uvod potem v strategijo. Ta v bistvu, določa, da je izhaj iz enakovrednega obravnavanja gospodarske, socialne in okoljske razsežnosti blaginje kot osnovnega cilja. Tukaj uporablja spet različne komponente razvoja in uporablja blaginjo kot osrednji cilj. Slovenija se je pri tem opredelila za trajnostni razvoj ki je definiran tako, da zadovoljevanje potreb na našnji generaciji ne more omejevati možnosti prihodnjih pri vsaj enakem, pri enakem uspešnem zadovoljovanju njihovih potreb. Da je ta razvojna paradigma potem ni bila dogrejena v vseh teh segmentih, kot strategija je išla spet strategija gospodarskega razvoja. Naslednji dokument je strategija razvoja Slovenije, ki je nekoliko širša, vendar je v spredju vsek postavljen gospodarski razvoj. V prvi dveh prioritetah socialni razvoj je v četrti prioriteti, okoljski razvoj je pa opredeljen samo kot integracija okolskih vsebin v druge sektorske politike, kar pomeni, da tudi okolje je nekje v tej strategiji bilo zanemarjeno. Zdaj smo pri finančni krizi in gospodarske recesiji in, nove, in novih dokumentih, ki izhajajo in naj bi upoštevali tudi spremenjene razmere. In odpirala nove vprašanja. Zdaj tukaj so različne svetovne skupine, stanje skupine, In izdelale dokumente, ki na razvoj gledajo nekoliko drugače, nekoliko širše od vsega dosedanjega gledanja. To je znana Sarkozijeva skupina, kjer so sta dva Nobelovca, Štigla in Sen. Dokument, ki ga je izdelala, je bila, ta skupina, je svoj dokument izdelala, nekje, ko smo mi bili nekje na sredi, ali proti koncu že. Proti koncu že ja. Zdaj, pred dnevi sem dobila nadaljevanje tega dokumenta, kjer ta skupina postavlja kazalnike razvoja. Zelo zanimiv dokument, ki bo bi bil in bo koristen tudi za naše nadaljno delo. Potem je Evropska komisija na podlagi tudi skupino strokovnjakov pripravila spet drugačno gledanje in to Beyond GDP ker se zaveda, da bruto domači proizvod ni edino merilo razvoja in da bi bilo potrebno razvoj gledati iz širše perspektive. Podobne dokumente je pripravil tudi OECD in druge institucije in skupine. V tem času je, pravzaprav v začetku tega leta, Vlada sprejela slovensko izvod, eh, izhodno strategijo 2009-2013 ali 2010, ki naj bi tri skupico ukrepov, ki najbi v treh letih Slovenijo pripeljali iz te krize. Ta dokument je praktično praktično obravnava samo ekonomsko eh, vsebino in je tudi eh, precej ozik, neki opredeljuje tudi vlogo države, medtem ko na druge segmente eh, se ne ozira. Potem, eh, pred kratkim, je Evropska unija izdala strategijo Evropa 2020, ki je nekakšno precej spremenjeno nadaljevanje izbonske strategije Vendar je v ospedju še vedno ekonomski razvoj, ki je močno pobarvan tudi s tem okoljskem razvojem, predsem s temi podnebnimi spremembami, delno tudi s socialnim razvojem. In tudi ne govori o konkurenčnosti gospodarstva kot prioritetnem cilju in ne govori o gospodarski rasti samo po sebi kot najvišjem cilju, ampak govori o e, neki zmerni gospodarski rasti. E, izhodišča za razvojno vizijo oziroma strategijo v Sloveniji, to je e, to imamo dve, eno je kampo krizi, to je ta naš dokument, ki ga sedaj predstavljamo, druga je pa strategija 2014-2020. Medtem, ko je naš dokument praktično ni institucionaliziran, kar je že gospod povedal, je ta strategija, ki jo pripravila skupina ekonomistov, institucionalizirana in sicer tako, da naj bi ta strategija v bistvu začela veljati od leta 2014, ker prejšnja strategija razvoja Slovenije se izteče 2014. leta in naj bi bila nadaljevanje te strategije do leta 2020. Kam po krizi? To je bil pregled teh dokumentov, tako da nam bo jasno, o čem se pogovarjamo. Da, ker, v tej kupici teh raznih dokumentov eh, počasi prihaja do zmede. Ne vemo, o čem se pogovarjamo. Eh, kampo krizi je namenoma eh, širše razmišljanje od obstoječega eh, dokumenta in od dokumentov in širše razmišljanje od obstoječega razmišljanja. Zato so jo nekateri ekonomisti nekje krstili, da, mogo, da smo mi, ena skupina, ki se mogoče zauzema za ponovni prehod v, v socializem. Pa temu ni tako. Ne zauzemamo se za prehod v socializem, ampak zavedamo se, da je tudi tržno gospodarstvo ima svoje velike pomankljivosti. In da, če hočemo graditi nekonsistenten razvoj, potem moramo biti zelo pazljivi kako ga zastavimo in tudi potem pri oblikovanju mehanizmov oblikujemo točno mehanizme, ki bodo odpravljali te tržne eh, nepravilnosti in, eh, v bistvu razvoj usmeril v, v pravo smer. Zato pravimo tudi temu nek paradigmatski prelom, ki zahteva drugačen sistem vrednot, nove pristope, izhodišča, drugačne cilje. Tako kot je že nova razvojna paradigma izhajala iz neke uravnoteženega razvoja med ekonomskim, socialnim in okoljskim razvojem, tudi mi nadaljujemo to tradicijo in probamo izhajati iz teh različnih družbenih podsistemov. Namenoma pa na prvo mesto ne postavljamo ekonomsko-gospodarskega razvoja, ampak kulturni vrednotni, okoljski, ekonomsko-gospodarski in socialni razvoj. In ker sem ekonomistka, ne morem biti mimo ekonomskega razvoja. Čeprav prva govorim o ekonomskem razvoju, ker je slučajno tako naneslo. Kje vidimo spremembo pri gospodarskem razvoju? Če gledamo konkurenčnost gospodarstva. Konkurenčnost je vlado slej primarni cilj. Zdaj pa pravimo tako, konkurenčnost, ja, vendar ne za vsako, ne, za, ne po, za vsako ceno. Osnovni motiv dobiček, prelom ne bi bil osnovni motiv blaginja prebivalstva. Slovenija ima stare industrijske, industrijske strukture. E, vemo, da imamo izredno veliko panog, posebno v industriji, da imamo veliko industrijo, da imamo v v predelovalnih dejavnosti ogromno panok z nizko-tehnološko-intenzivnimi dejavnostmi in te dejavnosti počasi izomirajo. Prinašajo nizke dodane vrednosti, kar omogočajo potem tudi izredno nizke zaslužke in te dejavnosti praktično so iz Evrope že izginile če pogledamo samo primer tekstilne industrije. Evropa je tekstilno industrijo prestrukturirala do leta 90. Imela je posebno shebo državnih pomoči in je na veliko uh, izvajala te procese prestrukturiranja. V Sloveniji smo imeli tudi posebni program, ki je tako do leta 2004 zgodilo se ni nič. Uh, te stari industrije so ostale. In kriza je zdaj tista, ki z njimi grdo pometa. Zato so cele regije, ali subregije v izvedno težkih položajih, posebno tiste, ki so imele dosti takšne industrije. Menimo, da takšne industrije ki bi dosegale konkurenčnost za zniževanje stroškov na škodo socialnega razvoja s pomočjo nizkih plač in okolja o na neracionalno izkoriščenje naravnih verov, da te ne bi počasi nadomeščale uh, industrije z višjo tehnološko ravnijo uh, in manjšo rabo snovi in energije. Delovna mesta, to je problem, kaj potem z delovnimi mesti. Doslej se je predvsej gledalo na ohranjanje delovnih mest in prepočasno odpiranje teh novih. Vidimo nekje na teh izpadov delovnih mest za vse generacije z novimi okoljskimi in socialnimi storitvami. To je praktično, če pogledamo primerjalno z drugimi državami, to je še zelo veliko možnosti, kar pomeni, da če bi se država ustrezno organizirala, da bi se ta delna mesta lahko odpirala tudi v teh smerih. Kaj mora država narediti za neko ravnotežen razvoj? To, da napiše apsolutno je premalo. To pomeni, Načrtno probleme se rečuje načrtno v smeri zagotavljanja tega uravnotežnega trajnostnega razvoja na podlagi razvojnih možnosti in razvojnih prioritet. Delovanje države v prvi vrsti oblikovanje skladnih in konsistentnih politik. Brez teh ni nič. Že prej sem povedala, da država ni imela konsistentnih politik, glede na strateške usmeritve, ki jih je oblikovala. V okviru teh konsistentnih politik so kratkoročni in dolgoročni ukrepi. Kratkoročni ukrepi so mogoče leto, lahko so za dobo eh, mandata neke vlade, dolgoročni bi morali biti pa nad temi eh, spremembami eh, vlad po določenih eh, letih. Pri oblikovanju politik bi mogli prevladovati strokovni argumenti in neargumenti vladajočih politikov in lobijev. Ravno v zadnjem času, v zadnjih pol leta veliko beremo o teh lobij, ki so se razpasli vse pore življenja, so se v bistvu, ko, so, ko se je kapital povezal z vladajočimi politikami in to močno hromi delovanje države. Učinkovito država je lahko tudi učinkovita lečema ustrezno evaluacije politik in, delo in zagotovljeno delovanje pravne države. In pomembno je tudi, da je država odgovorna za neučinkovito delovanje. Država kot institucija in posamezniki, ki odločajo o politikah. Dej, uh, V papirju je tudi nekaj vprašanj, na kateri nismo dali posebnih odgovorov in ta vprašanja so praktično malo provokativne in namenjene na razprave. Prvo tako vprašanje je redefiniranje javnega in zasebnega. Prvo je javne in zasebne dobrine Menimo, da bi bilo dobro, da se na novo definirajo, kaj so javni in kaj so zasebne dobrine. Menimo, da bi bilo ob tej definiciji javnih in zasednih dobrin potrebno urediti, kako jih zagotavljamo ali v javnem sektorju, kaj, v zasebnem, kaj in koliko v zasebnem sektorju in kaj in koliko v neprofitnih institucijah. Tretje vprašanje, ki se nanaša, je javno premoženje. To je, kaj ne bi privatizirali, kot vemo, je država še vedno lastnik kar velikega števila povsem tržnih podjetij. Na drugi strani pa se že pogovarjajo, kaj, kako bi privatizirali tudi nekatere naravne monopole. Mislim, menim, da je smiselno, da javna razprava pove tudi, kaj mislimo ob takih vprašanjih Hvala lepa. Po vprašanje še navežem. Uh, Bi rada zbro nastavno podala, se mi zdi, da to dokaj je pomirno. Takoj bom nekaj No, tukaj, tukaj, tukaj, tukaj, tukaj, tukaj. Tukaj, tukaj, In sicer, in sicer Sredbal, se mi nekaj. zdi, da, da je ta skupina uspela narediti uh, to, kar smo tudi več kot, že v drugih situacijah poskušali in sicer, ko vlada ali pa tisti, ki so za to poplice ni ne uspravljajo javne razprave nad neko določeno temo, pride uh, ali pa se organizira neka skupina in to naredi. Kaj ti, um, vedeti moramo, da, da je treba ločiti, kako je to ta nas zdaj pokazala, kaj je strategija, kaj je vizija. Mi podkušamo razmišljati dolgoročno, strategija povezana do 2015 in 2020. S tem, da besedilo, ki ga je druga skupina napisala, ni bilo besedilo strategije, ampak okvir, znotraj katerega naj bi se začela pripravljati strategija, ki bi bila objavljena se pravi 2000, si rekla 2020. Objavljena bi bila 2013, ta bi bila sprijeta, ne bi začela in o 2014. Govoru, o tem govoru govoril da bi se v bistvu na osnovi vseh teh javnih razprav, kateri mislim, da naša skupina nekje še največ prispevala, ker je uh, uh, Nekak živcirala in tiste pripravljalce in potencijalne pripravljalce, uh, o tem je on govoril, se pravi, v jeseni ne bi se začelo pripravljati dokument, ki bo na koncu strategija. Zdaj, da je o tem, da ste vi želeli prehitriti te tehnokrate in naspriti prostor za komisijo. Mi se zdobenimo od delioni. teh tehnokratov, s tem smo ukvarjali. Ne, ne, mi smo nastali, zato je že Jožef na začetku nekako povdaril. V trenutku, ko se nihče ni z dolgoročnim razvojem ukvarjal, se pravi v, v začetku leta 2009, ko nasloven je v krizi in ko nekako nismo videli srkovnih razprav na to temo. Dejstvo je pa tudi to, da smo takrat videli že, da se predhodna strategija ne uresničuje. Da je ta kriza naredila v bistvu, da je bila ta kriza v Sloveniji globlja, bistveno globlja kot v drugih državah Evropske unije, in smo potem rekli, z našem razvoja pa nekaj narobe, zakaj pa nas kriza globlja kot drugi je? In kaj pomeni, ali je sedani razvojni vzorec bil pravi, ali ga je treba spremeniti. Zdaj, še to bi lahko povedala, da ta strategija, ki sem rekla, da je pripravlja skupina, da je institucionalizirana, je še vedno ekonomska, pretežno ekonomska. Mi pa želimo, da se ta razvoj vidi širše, ker nam se zadnje, vi lahko ekonomsko vsebine, ekonomijo kot takšno, lahko vidite tudi v okolju, tudi v, v socialnem razvoju. In da se vse te komponente bolje prepletejo in da se potegnejo sinergije iz tega širšega koncepta, ne samo oskega ekonomističnega gledanja. Zdaj mislim, da bo gospod Mateš svoj del. Jaz bom uh, V tem našem besedilu, kar da ste ga že vsi prebrali, je veliko različnih stvari in uh, vsak od nas, s, bo, in, en, eni so že drugi, pa bomo dali povdark na neki eno manjš, manjša stvar. Uh, jaz imam reči, da se potem pogovarjamo, kaj boste kaj vprašali, da ne bom prazno bojo. Jaz se bi tukaj osredotočil. <kaj> Na neki točk, če gledamo eh, zadnje čase razmišljajo o razvoju, so eh, vsaj kar dolgo let eh, vsak eh, ukrep, je umejeval na mesto afirmativn. Vse, kar je napredek, bomo naredili, da bomo zmanjšali eh, socialno varnost, da bomo zmanjšali penzije, da bomo lažje odpuščali ljudi, Benga uh, uh, ukrepa, ali pa mogoče je kakšen, pa da jaz ne vidim, ker sem že pozabil, ni, da jo rekli, bomo nekaj več naredili. Uh, prav zanimivo se reče, bomo lažje odpuščali zato, da bomo lažje zaposlili. Meni je to popolnoma nerazumljivo. Ti si strokovnjak za logiko. Boš ne bolj znal, to razložiti. Meni je to nerazumljivo, kako moraš sprejeti zakon za lažje odpuščene, da boš lažje zaposloval. Ne verjetno, ampak ok, naj bo. Um, v je, da smo poskušali afirmativno, da je treba nekaj narediti pozitivnega, ne samo omejevalno. Um, zadnja, in tukaj bi jaz zdaj pokazal, zadnje mesece smo, že še kar neki let, poslušali, da največji problem uh, v Sloveniji za rast gospodarstva je prevelika državna prava, prevelika javna potrošna, prevelika obremenitev dela in tako naprej. Prvič je minister za delo Svetlik, pa ne znam, zakaj prej v nemoglasil, ker moj kolega Socerok in to... Zdaj so podatki. A kaj podatki, ki so že davno, jaz njih zanč, v zelo eksplicitno povedal, zdaj so pa mogli reči, da je to podatke, imajo vsi, ker tako narediš pa maš eh, Evrostatu vse podatke na razpolaga. Noben problem ni samo prebrati jih in treba. Te podatke jih jaz niti nisem iz Evrostatu dobil ministrstvo, za, ali že, za razvoj jih je pred pol leta talalo okolj, samo da jih noben ni prebral pa vrsto v postavo, ampak tako pa primerjal, ki je Slovenija. Samo to najdi ne nebolj putas to stvari, da bi ne vedeti. če je priznal da so imetrijo, še da smo pod po, opremenjeni pod evropskim poprečjem, ne pa, da smo najbolj, da predsednik reče, polovico državnih ravnikov lahko odpustimo, pa bomo krasno laufali." V resnici je pa pri nas delež javni upravi, to je skupaj s policijo, in Slovenija samo tri države imajo manj, manjše delež med vsemi zaposlenimi v državni upravi, kot je v Sloveniji. čista. Zdravstvo in socialno varstvo v Sloveniji, 5,5 odstotka med vsemi zaposlenimi, norveška, danška, s katerimi so več kot trikrat tak del zaposlenih v socialnem varstvu. Delajš vse javne, javno prava se pravi, to ni javna tisto, kar je plačano vse iz državnega denarja, ampak tudi dejavnosti in priva, privatni denar in se ostalo, se pravi, dejavnosti izobraževanja, zdravstva, socijalna varstva in ostalega je Slovenija, temle dve, dve države, se pravi, Portugalska in Rumunija, imata manjši delež zaposlenih v tem. In zanimivo je, da se razvojni modeli delajo neprestano na neki fiktivni podatku, ki se ga nekdo zmisli, življubok ne pogleda, je to res in ga vsi neprestano ponavljajo. In je treba zrezati, javni sektor je treba zrezati, vse to je treba zrezati, ker bo potem gospodarstvo bolj šlo, gospodarstvo nam ne Tudi v času konjekture je bilo ogromno denarja, se ni nič prestrukturiralo, pa redko kdo se prestrukturila. Denar je šel kam v za lastnine, to je vse, kar je bilo pisto vsega. Država pa tudi je bilo vse en, kaj se je počelo, ampak enkrat pa more država, ker bo pač ta filozofija, ni samo pri nas, ampak po cevemu svetu, Šip, kajže, suhe države, država se mora omakniti zato, da bomo mi lahko vrcimo, kaj je že bilo? Eda glavnih je bil, po mojem, ukinitev SDK-ja. Če bi še imeli SDK, živok ne bi mogo en mesec ne plačati delavcem, plače da ali pa socialnih prispevkov. In prvo, kaj je že bilo da v času še 70 je bilo, se ne vem, kjelega leta je bilo, je bilo ukinitev SDK-ja zato, da ni nobene kontrole, a kdo plačuje, de, de, de, plača, da prispevke, ki je bil SDK, ni bilo variante, da bi firma naslednji mesec še obstajala, če ne bi dala, ker je šel vse skozi centri. Cel kup takih stvar je bil, ampak to ni sem stvar, znaveni. to je cel sveta ideologija, neoliberalna, preko koristi posameznika, koristimo družbi. Vodovili smo, da se je da vse to zgodilo. Ok, Ne bom jaz tem preveč. Država tukaj je zanimivo, ne? Slovenija po izdatki za to sektor je pa nekaj na sredini med državami, čeprav je še vedno pod evropskem poprečjem, mi damo 44, evropska 15. da, 46, petnesterica, isto 46. Po dve odstotni točki smo manj damo, ampak smo malo viže. Zakaj to, to boš ti, a navedla, ampak to to niti ni bistveno, zakaj smo po številu zaposlenih predstavljenih, ki ne boš malo, takšnih drugih socialnih transferjev več, namesto da bi Lačvali ljudi za delo, ne. No, to bomo bili. Okay. katerih drugih dejavnosti. Ja. Je, pa, je pa nekaj res, imaš tane podatke iz leta 2006, tudi v zadnji podatki iz leta 2008 kažejo to verjetno, vedno beremo v časopisi, kako Slovenija daje preveč za socijalno zaščito in da je to potrebno znižati. E, samo če pogledamo pa podatke, e, res in preanaliziramo, potem vidimo, da Slovenija sploh ni socialna država, da je v bistvu v tisti skupini, ki ima izdatke za socialno zaščito, bistveno niže ne samo od evropskega poprečja, e, ampak e, tudi e, od drugih primerljivih po doseženih razvitosti primerljivih držav. No, e, Ana je prej govorila, ne primer pokazal, Anna prej govorila e, o spremembi dela pa tako naprej. E, prepričani so, predvsem, jaz sem pa še dvakrat bolj prepričan, e, e, da gospodarstvo, kot ga mislimo, ekonomija, industrija in tako naprej, ne bo več zaposlovala. Misim, ne bo glavni zaposlovalc. in da je treba iti narediti to kar so države, na katere posebno nordijske žene rodile iz dela z stvari, dela z ljudmi. Se ti lahko v industriji lahko en in človek naredi en stol, 100 sto stolov ali pa milijon stolov. Pri delu z ljudmi, zdravstvo, socialni kulturi No, v je lahko bolj imaš eh, koncert, ki ti po Maribora posluša, ampak ok, eh, pa to ni možno. Eh, Tukaj eh, sem jaz dal primer število zaposlenih različ v EU pa tistih državah, ki so nam recimo ciljne skupine. Eh, eh, Tukaj je recimo število zaposlenih v javni upravi. Št, eh, prva kolona je na 100 tisoč, št, eh, za, na 100 tisoč prebivalcev. Druga je, eh, koliko bi moralo biti v Sloveniji, če bi imeli tak standard, ko je recimo EU 25 Danska, finska in tako naprej. In, eh, tretja kolona je eh, število povečane. Če bi hoteli imeti v Sloveniji, tisti, ki je predsednik vlade je rekel, da imamo dvakrat preveč, Med eh, toliko zaposlenih eh, v, ampak tukaj je, je na 100.000 prevajalcev, ne deležo, ampak na število prevajalcev, ni ista kot prej, ki je bilo deležo vseh zaposlenih, zdaj pa na 100.000. Če bi hotli imeti enako kot povprečje EU25, bi mogli zaposliti samo v javni upravi še 9.400 eh, ljudi, dodatno da bi povprečje prišli. Če pa hočemo imeti Dansko, približno isto, malo manj. finsko je celo, ko se zelo radi bi mogli 14.000 ljudi v državni opravi še zaposliti, da bi do Finjske prišli. Zdravstvo in socialna varnost tukaj je grozljiva, to so grozljive razlike. Če bi hotli EU25 ujet, bi morali v Sloveniji zaposliti ta trenutek 32 ljudi v zdravstvu in socialnem varstvu. Zapravi, da se bi... Malo, malo zdravstvo, zdravstvo ne to toliko veliko, ampak tukaj je pač statistika, eh, eh, eh, počitko Eurostat eh, zajema, pa ne moramo drugače posebi, ampak vemo pa da je v zdravstvo malo manj je tudi predvsem pa socialne varnosti. Se razne oblike dela stari, razne oblike dela z inualidivi. Tukaj je tisto, tukaj je tis bazen dela. In če bi hoteli, ko gremo zdaj recimo govorimo neprestano o flex security in neprestano rečijo, poglejte na Danskem je flex security krasno deluje ker imajo zelo kratek odpoveden rok, pa mehno, eh, mehno odplačilo. Ampak to je samo fleksi. Security pa permanentno pozabljajo povedati, da imajo na daneskem, če bi hoteli imeti danski socialni sistem, bi morali imeti zdaj le, mi zaposliti 126.000 ljudi v eh, na področju socialnega vasta. Vse delo za starimi, delo in insinjenimi lidi, delo vse te stvari, ali pa da upiskuješ. To je novšica različnega dela, ki ga naredi, se pravi, vseh prespasenih, niti prespasenih nimamo, niti dovolj, da bi to, bi hoteli. jaz sicer ne mislim, da je treba zdaj to narediti, ampak to je pot. Tukaj je pot, ker je tudi tukaj delež na 100.000 tisoč to ni nekaj več, ampak to je relativno odnosno. Finsko 100 tisoč, 85, EU 25, pa 40.000 tisoč. In tukaj se govori, potem lahko govoriš ti o flexicurity. Noben problem ni, da spružbo dobiš, ker čez dva dni te že najdeš neko drugo. E, pri nas se pa govori, bomo lažje odpuščali, zato da bo industrija se zmisla nova delovomisla. Ne bo si jih kupovali bojo nove vile, kupovali bojo firme, odplačvali bojo pufe, ki so si jih predobili. Sto, Ne samo, da ki bi bil že, to niti ni njihova naloga, e, e, e, skrbeti za delo na mesto. Delo na mesto in v sredi so, tam kjer je kapital oblatuje, so, če slučajno to paše in to pomeni tudi dodatni dobiček. Ne vem, zakaj bi mogo ti rastnika firme siliti, da ljudi zaposluje, če njegova stvar, e, e, da more dobiček dobivati. Vse zato je pa firma okupo, ne glede jaj, prav okupo, o tem se ne pogovarjamo in ne govorim vrednotno. Njegov cilj je dobiček, zaposloval pa bo, če bomo tomu pomagali pri dobičku. Ne bo pa zaposloval zato, je stoje pa država tista, ki mora to rihteti, ne reči ne zaposlavat, ampak narediti pogoje za zaposlovanje. In blaginja, mi vidimo blaginjo preko za vključevanja ljudi, ne izključevanja ne ljudi tejeti, rečimo, to tu pride, ampak ni ne. cilj, Uh, prosim, me ripe. No, ripe, a je ja, ribiš kopalca. Se tudi zmanjšat eh, besposobnine, število tisi, ki dobiva besposobnine, ampak ne za to, da bi jih vzeli, ampak ljudem, da to dela. Se bolj ni samo to, ampak ok, pustimo. to je to. E isto prejšanje, mal majene, pa hočemo dansko eh, u, ujet, bi mogli 15.000 ljudi. Švedsko pa 24 tisoč ljudi na področju izobraževanja. Zdaj smo pošli, ker sem tukaj. 200 delovnih mest bi lahko odprli. se si izmislil. Zaključil bom reč, ker mora še, še malo tako vrti, se prireč. Sem krat pozal, bo sem mislil, da je moje predavanje. Ja, Nisem bilo dobri. Ja, Nisem bilo ja, Pa smo jo pa Tukaj je nekaj, kar bi Ker bo treba še zelo dodelati. To sem videl z Marto, enkrat šla skozi, pa še drugi smo malo pa Hočem povedati, da smo zdaj, tako kot smo bili nekoč v prehodu iz kmetijstva v industrijo, smo zdaj iz industrije v servisno druživo, postindusijsko. Če gledejo. Prenodajoče delo je bilo takrat neprej zemljo, potem ne je bilo stvarimi in zdaj je delo z ljudmi. Ti si lahko stvari moderniziraš, avtomatiziraš, športiziraš, karkoli, pa lahko en človek naredi, veliko več, zelo mi pa je obratno. Bolj kakovostno lahko na dišče imaš, malo ljudi. Ne moš povečati, kot je en, od ministrij. reko pa bojo učiteljice, malo bolj da ufale sem. Samo slavša se kakovost. vsi sočasno pa rečem bomo, kaj smo že ta glavno na, na, zna, na znanosti bo naš razvoj, pa poveča standarde v, na fakritetah, mislim, je skregano vsako logiko in tako naprej. Odnos do zemlje, tukaj no, so pač te štje točke, odnos do zemlje so dokolja, izkoriščene sobivanje. ok, tukaj ni to v bistvu, da vsem razložim, Pomen dela je bil najprej preživetje, je bil zadvigvanje materialnega standarda v Istriji, zdaj pa sreča ali blaginja. Zdaj mi smo tako mičken se kaj nedolgo časa imeli, ne? e, razmišljali, bomo dali srečo ali blaginja, jaz sem za srečo e, navijal, pa ne zato, ker je to bolj fiktivno, ki se zna zelo sociološko razložiti, ni je tudi razložena. Kapital je bil včasih, jaz sicer navarjam te besede, ampak ne bo, Zemlja, naravni kapital, pa je bil v glavnem industrijal finančni. Zdaj pa postindustrijski družbi je pa sodelovanje, če mora se reče, da je socijalni kapital, pa znanje, vemo na človeški kapital, ampak ok, jaz imam v boje. sistemi je bilo vezano na družino, lokalno skupnost, pa je bil po trg. Zdaj pa vključeno sodelovanje, solidarnost in vrednote, v katerih tom zaključil, ker bo šti s tem ne. Ehm, Tradicionalne fatalizem v glavnem to je bilo vero, obogljivo, slep povedenje nesebičnosti industrijske so, trd vodi, naj iz, kaj je že rekel, naj izproseb, moši, klen in tako naprej. E, servisi postindustrijske, postmaterialne postnega, dovišljiva, odgovornost, trdnost in zanimivo, nordijske države, kjer se dela na veliko, so te okay, jaz, e, se sem bil malo ampak e, Tako je, Te me zanese. Zdaj pa Mart, Marto, Marto prepostim, da bo... Ja, bom še tega vendal. dal. Zdaj, da vidim, ti je tist, da ne bom vlekal na silo. Okay. se vidi? Vidi. A, v tem času, ko smo v skobinu se obvarili od začetka leta 2009, ko In v Sloveniji, če smo imeli nekakšno pozitivno zamislo ali kakšne pozitivne podatke, spodbujajoče za spremembe v času krize, se je tudi znotraj naše skupine pojavljalo, da so člane skupine, se dosti rekli člani skupine: A psej pri sociali pa ni res tok slabo, a psej pri brn pa tudi res tok slabo ne kaže. Tako da takrat sem se jaz zagnala nekako v iskanje vseh teh podatkov, ki bi mi potrdili to, kar sem ker so tudi v koncu koncu že zmatjažen leta 2000 godalno oporočili o človekovem razvoju, nekako sem se votla na novo delato raziskave, pri katerih bi videli ali tako življenje, življene degradiralo v Sloveniji, kaj je z ustvarjalnostjo in tako naprej. Zdaj pa da je v bistvu že napisan rezultat. Slovenci ali po Sloveniji imamo izrazito nadpoprečno izraženo domoljubje, v negativnem smislu mišljeno, se pravi nacionalizme, imamo visokostopne etnocentrizma in spolne diskriminacije, In še naprej, to v bistvu determinira, da imamo neustvarjalno družbo. Meni je zmotilo v zadnjih 15 letih to, da so skoraj vse stroke, vključno sociologijo, povdarjale, da rastemo in da smo že, ne vem, ne, blizu švedske, danske, skandinavskih modelov in tako naprej. Podatki že govorijo zelo drugačno sliko. In to ne samo, kadar analiziramo vrednate, tudi kadar analiziramo to, je Matjaž kazal, Ste verjetno opazli, Slovenija je bila med zadnjimi tremi, recimo, v glede zaposlenosti v zdravstvu ali pa v izobraževanju. Na vrhu smo imeli pa skandinavske države, se pravi, ne vem, Norveška, Švedska, Danska in tako naprej. Zdaj boste najvež videli nekaj podobnega. In sicer jaz sem naredila raziskavo, analizirala sem podatke svetovne raziskave vrednoti in sem gledala to zadno obdobje. Države so bile v njih so biti vzorci, ki je narejeni v obdobju 2005-2008. Za Slovenijo sem pa še nazaj, se pravi, tako je posebno obdobje in potem tam okrog leta 99-2000. Tule imate sivo označeno, katere države so noter vključene. Povem vam, da je vedno vključenih okrog 48, 47 ali pa 46 držav. To je odvisno od tega, kateri podatki so bili dostopni in da je noter 17 Evropskih držav, med katerimi, um, je, je, uh, med katerimi dve države nista v Evropski uniji, to sta Švica in Andorra, uh, iz Evropske unije je 8 držav plus 4 priključene, med katerimi je tudi Slovenija Evropska unija priključena po letu 2004. Se skupaj je 17 Evropskih držav, za tiste, za katere se imela podatke. se šest kompleksnih indeksov. Ker metodologije vam niti ne bom več priterjeno razlagala, ker je dost kompleksna, ampak vam pokazala, po katerih kazalcih in kako uh, se v bistvu kaže razvoj v Sloveniji. In sicer res sem iskala določene indikatorje, jih povezala v index in z indexom gledala, kako se Slovenija uvršča glede na druge države. Če je bil index nizek, je to v primeru, recimo, strpnosti pomenilo, da imamo izjemno nizko strpnost, če je pa do tri, kar je maksimum, je pomenilo, da je ta država imela najvišjo možno strpnost. In sicer tako sem mordila najprej dva indeksa. Prvi, indeks patriotizma, drugi pa indeks ustvarjalne vzboje. Zdaj, mogoče to malo preveč natančno, če vas sem spomnim, da tako, ko si začela kriza, ne vem od kje, prišel v, v diskurs predsedniku države, da morajo biti bolj patriotski. Pritem pa so ga kateri politiki in drugi tudi pobrali, Uh, jaz sem pa že takrat iz teh analiz videl, da v Sloveniji je prej problem pretirala patriotskost, kot da bi bili mi zadnja država v Evropi, ki bi imela dovolj domoljubja. In sem to poskušala dokazati, ampak če se spomnite predsednik države, da ni na imajo takrat cel nek cel kongres strokovnjakov, ki so razlagali, kako bomo in domoljubne, tako naprejne, da bi nekdo bil sposoben nadbiti kakršenokoj analizo. In v redu, zdaj bomo na tej listikici, ki je malo kompleksna, ampak v bistvu zelo nasam povedali, kaj se dogaja na Slovenijo v Vsporedno imamo to ljubezni, prva je država na desnem koncu, prva je dolžna. Tu vidimo, da je Turčija ena najmočnejših, potem je pa druga od vseh evropskih držav, Slovenija. Vidite tudi, katero države, kot tajska, Daljna, Italija, Vietnam, Gana, so tam neki vzorec, katero kulture bolj podarijo in na drugi strani, katero države imajo namreč podarjene dolžnosti. Se pravi, da je to desno, kaj so Francija, Andora, Nemčija, Švica, Amerika in tako 50 črta v antaže, svetovno poprečje, pravzaprav nismo nad svetovno poprečje, patriotski, ne, Brazilija recimo, saj pri svetovnih poprečjih, da kar ne In enako gledate, v vzgojo, vzgoju, um, levo, gor in dol, države, ki spodne, imajo Potem poprejšno ustubujajo domišljijo, strtno svojo samostojnost in odgovornost. Med tem, ko te, ki so v njih poprejšče, se pravi vidite, kot v Švedska, Švica, pa tudi vstranja, finska, renče in kako naprej, izrazito poudarjajo ustvarjalnost otrok, zlasti, domišljijo in strtnost, po čem, je Slovenija tudi, po čem je se Slovenija slabšo vršča. Zdaj bi povedal sem en kazalc glede patriotizma, Zakaj nam kaže tako slabo? Je, zato, ker ne zaupamo ljudem, druge nacionalnosti. Ljudje, ljudi niso uh, na splo, uh, so spraš, uh, ljudi so sprašvali na splošno, se pravi, druge nacionalnosti, ki so tudi v Sloveniji in tudi sicer ne sosedje, ne vem, in tako naprej. In tukaj je Slovenija izrazito, res uh, uh, v temu naskrbna. Recimo, v Franciji je 21 respondentov, ki so bili nezaupljivi do drugih nacionalnosti, na švedskem malo manj ko 10 odstotkov. Koliko se v Sloveniji? Čez 70 uh, Potem, tudi bladet, uh, tega, da se bi se bili pripravljeni boriti za domovino, recimo, 91-92 leta absolutno je lahko nek logičen rezultat, da se uvrščamo z nekaterimi državami, ki so pre preživele najhujše režime. Ne? Uh, malo momenta je logično, da se še vedno kljub padanju tega kazalca uvrščamo, uh, uh, uh, bi se bili pripravljeni boriti za domovino tako kot v Južni Koreji, uh, ne vem, Maroko, Etiopiji in podobno. Glede ustvarjane vzgoje, da vam še ta kazalec, uh, sem že prej rekla, da je Slovenija zrazito podpoprečna, glede domošljije v in glede uh, podarjanja strpnosti in tolerance v uh, izobraževanju. Uh, Glede na domišljijo, se navrščamo sam pod evropsko popreče, pa tudi pod svetovno povprečje. Glede na uh, uh, toleranco, pa se vrščamo pod evropsko povprečje. Zdaj, mogoče, če vam dam primer, glede te Ena moja kolegica ima otroka v drugem razredu osnovne šole, ki ima blazno veliko domišljijo in doma ogromno berijo, njegovo oče je literat in tako naprej. In v šoli se ga vprašali, kako je prišel tisto jutro v šole. Oni je da sem doma sestavil, tak super kolešček, sem mamico postavil gore bratce in sem se odpaljali v, v šolo. Ne? Skratko ni razlagali odstola neke nove tehnologije, mislim, da je bil solarni kolešček. In oče in mati sta pa poklicala v šolo, ker mi njuno trok lažal. In se vidi ta, ta ne, problem, kako v bistvu, kako se lahko otroka v otroku ustavi ubije domišljajo. Tudi na sklošno, verjetno bo se tudi sami vedeli, kak domišljijo še premore uh, univerza kakšen drug uh, uh, tako uh, kreativen prostor. Žal, ne, se, večinoma se strekunjaki strinjajo, upam, da tudi v Mariboru dekakomost visokošolskega zobraževanja izrazito upada. Gremo naprej. Zdaj bom pokazala drugo sliko. Aha, mogoče še to, da povdarim. Uh, Patriotizem v Evropi glede na prejšnje podatke, upada, in to je v bistvu pomemben podatek, ne. Patriotizem nasplošno je ni vrednota, kaj bi evropske razvite, recimo zahodne države skutbujale, ampak pada v Sloveniji, pa smo videli, da je v bistvu minimalno upadal in da smo takoj druga, najmočnejša država po patriotizmu takoj za Turčijo. Sledimo na naslednjih kazalcih, se pravi etnocentrizem in pa kako je Zdaj se bomo spet sočali z realnostjo. Tu je Slovenija nekaj, kar leta 92, potem je nekaj, in 2006. Se pravi, indeks, indeks etnocentrizem je bil od 92 do 10, 2019, 2020, pokud se to ne popečem, da našeleno ustajamo imati jednotniki poprečje. Lahko vidite tudi v kakšnem družbi, da se glibljamo, ki se je tisto od druge države. In glede na indeks kakovosti življenja, se pravi, te države navajo kot svetovni poprečjev, ocenjujejo pod poprečne vlakova življenja, vidite pa tudi z gore, da imamo države nekratne više vrednotijo sredičo, agravo, so šita, kanada, švecka in tako nazvej. Tudi po etnocentrizmu, ki se na tej strani obrščejo in kako daleč od njih je Slovenija. Zdaj, tukaj so spet zanimivi podatki, ki so seveda žal šokantni. Ne? Um, da Slovenija je v bistvu etnocentrizem, kot vidite prekristelih puščic, nekaj probala popravljati v prvem skoku, jaz so sicer podatke za vsako riskovalno obdobje, vsaj na dve leti. In uh, moram podariti, da uh, etnocentrizem ni uh, nek stabilen indeks v Sloveniji. Na katerih državah imate ta indeks zelo fiksen, se minimalno v neko smer spreminja, v Sloveniji pa zelo niha. Kaj ti žal se ljudje odzivajo tudi na dnevno politiko, ko pride do nevej vaških straš, ko pride do, uh, um, uh, recimo, nastrpnosti do migranskih delavcev ali pa do do morda napačnih pristopov pri jazimnih in šengenskih politikah in tako naprej. Tako da ljudje iz obdobje v obdobje zelo nihajo, kar je, je da se je Slovenija do leta 90 kar dobro popravila in v bistvu takrat, ko so delala z Matjažem poročilo čoveko vam razvoja, so da morda se bo pa približila temu zahodnemu vzorcu. Zgodilo se je nekaj obratnega leta 2002, in v bistvu, se je že vrnila nazaj na tisto negativno, kot je v bistvu leta 1992 začela. Tako da prav v teh nihanjih in v bistvu še povečevanjih etnocentrizma, ki se potem do leta 2006 recimo nekje tam ne umirijo, blizu svetovnega in evropskega poprečja, je v bistvu razvidno, da se te ekskalacije lahko, da v bistvu se Slovenija premika okrog te rdeče vsi in da, da se lahko etnocentrizem etocentrizem zelo hitro tudi blazno okrepi. Zdaj, kaj se pa dogaja v svetu? V, v evropskih državah, zlasti teh zahodnih, s katerimi bi se radi primerjali, te države so izrazito popravile indeks etnocentrizma, celoti je trend negativen, v Španiji in Mehiki se je stopna primerjavi z vrednostmi z začetka 90. let celo prepolovila, na Švedskem se je znižala za več kot trikrat, Indija je prepolovila, večina držav, Bolgarija, Španija, Čile, Argentina in tako naprej so se v teh indeksih popravili. V Sloveniji temu ni tako in v tem smo tudi posebni. Več čas je indeks nestabilen in vnihanju. In 1992. leta je bil, se pravi, ednocentrizem v Sloveniji štirikrat večji kot na Švedskem. Danes bi tudi, Švedska popravljala to, mi pa ne. Imamo pri merjavi švedsko sedemkrat močnejši etnocentrizem. To žal znotraj razvojnih politik, pri rekla niti socioloških in drugih znanosti, se o tem ne razpravlja dovolj in dela dovolj v kakršnekoli pozitivni smeri. Zdaj pa, če pogledamo še samo nastrpnost do homoseksualnosti, v Sloveniji 42 prebivalcev leta 2005 meni, da meri meri soseda homoseksualcev, če vzajmemo spet to idealno švedsko, na švedskem je 4,4 odstotka takej populacije na nizozemskem malo pod 5 odstotkov in tako naprej. Zdaj ne bom pošla na posamezne kazalce, bo ne bom predolga in gremo še na uh, kakovost življenja. Ne? O tem nismo veliko spregovorili. Uh, Sloveniji je v leta 1992 takovo življenje, kot vidite izrazito, v bistvu smo nekje najnižje, ne? od vseh držav, tri ali pa dve, tri države so še pod nami. Uh, v bistvu se je kakovost, kot vidite, nekako popravljala, se zvišujemo, proti se bližamo svetovnemu poprečju, uh, kljub temu pač ostajamo z to vrednostjo uh, še vedno bistveno slabši kot, kot marsikatera mr, uh, afriška država, ali pa uh, država iz bližnjega shoda in tako naprej. V Sloveniji ljudi blazno nizko ocenjujejo svojo lastno zdravje in srečo. Drugi kazalci so nekak, bi rekli, lahko, uh, razmeroma ok. Uh, glede na srečo, se vrčamo pod poprečno. In sicer, če je v Mexiki, ki je najsrečnejša država, tam bliž 60% odstotkov srečnih ljudi, pa nasih je 18 odstotkov srečnih. Uh, tudi, uh, glede na zdravlje, mogoče bi se bilo fino na to, kar je kazal Matjaš, uh, v to bitko in ne vem kakšno državo, ki jo poskuša ustvariti no, in ta diskurs, ki je iz Evrope in se je zelo močno prijel, če recimo bi neke norveške, švedske in danske samo za enot stotek znižale zaposlenost v zdravstvu, bi to skoraj, zanem, skoraj naj bi vplivalo dejansko na njihovo zdravstvo. V Sloveniji, kot je Matjaš prej pokazal, kjer je Že zdaj absolutno apsolutno premalo zaposlenih, ali pa premalo delavcev v zdravstvu in socialnem varstvu, bi to lahko pomenilo kolaps in določenih delov zdravstvenega sistema. Ne? Tako da bi morali biti tudi zelo previdni, kadar se govori o bitki države in kader se poskuša že tako premale kapacitete uh, za kakovostno zagotavljanje zdravja in socialnega varstva krčiti. To je še zadnja prosojnica, to bomo diskriminacijo spola in zaupanje. Tule se v bistvu uh, spremeljimo, kateri smo merili, pa opsa, se šla že predelja, čepa takole vam uh, spet pokažem. Tu imam pa sem podatek za leto 2005. Vite, da smo vedeli v bistvu zlob vizno uh, to je po mojem boljših podatkov. In se tvrduje, da ne, ni prišla v, v smislu, v pozitivno, da bi se približala vzhodnemu zroku, da vseeno smo tu nekje kot tudi ostale države. Glede na zaupanje, ki je na splošno v, v ne samo zahodni družbi, da splošno v celotni svetovni družbi, ki Slovenija vedno stremljena, slabši skupaj z Cipriom in Italijo. Zdaj, glede zaupanja, bi najprej rekla tako, veliko ste verjetno že slišali, vsi to povdarjajo, da upada zaupanje v politične stranke, v sindikate, v cerkev, v združenje in tako naprej. In jaz sem tu proučevala medosebno zaupanje, ki nima vezi z institucijami, in ki v bistvu sam kaže, kako smo sploh še, če smo odprti doslov Trend v uh, zahodni Evropi in na sploh v svetu je, je negativen, glede na vse. In prav zaradi kazalce, ko vam jih zdaj kaže zaupanje, etnocentrizem, patriotizem in tako naprej lahko vidimo, da se dogajajo na evropskem nivoju premiki, ki niso pretjerano pozitivni ki bi nas mogli ta trenutek zelo skrbeti. Zdaj, kar zadeva zaupanje, oziroma dejmo reči najprej diskriminacija, ki je zanimiva, spet nam imamo noter dve spremenilke, ki nam delata težave in sicer Težko se strinjamo, oziroma preveč se strinjamo, da so moški boljši politiki in da so moški boljši poslovnežji. Moški so vedno vsem boljši. Tako da skakaj, je pospolno prejudicirano pogojevanje vodstvenih sposobnosti, se Slovenija spet zelo dobro odreže in zaradi tega v bistvu ta indeks kaže spolno diskriminacijo na te točki, kot jo kaže. Primerjavi, če dam spet Švedsko. Tam je pet odstotkov ljudi, ki misli, da, da so moški boljši, na te v položaj, v Sloveniji nas je štirikrat več. Uh, zdaj, pa kar zadeva zaupanje? Ne, ne, to je slabše. Sami se zavedamo. zaupanje. je v, v Evropi upravljalo šest držav. Uh, in Od teh je bila še to ne Evropska se pravi Švica, uh, posod drugot je izrazit negativen trend. Jaz sem gledala na to, da se je končil toče nekaj sprekovnjakov v tujini, začelo s tem vprašanjem uh, uh, ukvarjati. Sem gledala vse, da se nareje analize in Slovenijo uvrščajo. Ne glede na to, to, da je po mojem uh, po vrstitvi prišla slabo, Slovenijo uvrščajo bistveno niže, uh, kot uh, sem jo nekako jaz iz teh podatkov lahko uvrstila. Um, in sicer, ja, dajo nam, katero mesto se nekaj, Slovenija se, aha, na 78. mesto med 117 državami sveta, ne, še bistveno slabše, recimo, Avstrija na 25. mesto, Italija na 32, se pravi, ta neke države, ki so v našem okrožju. Uh, in mogoče še en podatek, na, potem bom pa zaključila, sem še eno sliko, pokazala, še en podatek, recimo, uh, glede na spolno diskriminacijo, Uh, Južna Afrika se po indeksu človekovega razvoja, ko ne bi kazal nekak, recimo, nek bolj celostni razvoj, se uvršča po indeksu človekovega razvoja na 129. mesto. Se pravi, razmeroma ima slabost, Slovenija je tam 1928, 27. Ne? Po uh, indeksu gled, uh, uh, uh, uh, uh, moči glede na spol v posamezni državi, se Južna Afrika uvršče na 26. mestu, tam, kjer štejejo kako ženska ženska vlogo politiki pač pomembni, na pomembnih položajih. V Sloveniji pa smo na 34. mestu, se pravi, niti ne dosegamo vrednosti, ki jo dosegamo po človekovem razvoju. Ne? In to so nekako vsi ti kazalci, ki nas pripeljajo do te slike, da vidimo, da v Evropi imamo različne vzorce. Ne? Turčija kot potencijalna članica je zelo v teh vrgodkah, ki sem jih tu probala predstaviti. To so v bistvu na tej vidite neustvarjalnost in usvarjalnost. Ne? Tu pa vidite nestrpnost in strpnost. Ne? Smo ena se žal v boju uvrstnjeni negativno, še so obržalje nas bude na nestrpnost prekašče ima bolj strpna kominca, od cipa na nestrpna usvarjalnosti. Ne? In že pri tej prerazporeditvi vse čas so se države razmrščala nekako po tej liniji. To kaže, da je veliko korelacije na vse tem, kako je Če v neki državi veliko je concentrizem, bo manjše kakovo življenje. Če v neki državi veliko uh, veliko patriotizem, bodo glan provareče s realnih Če v neki državi vodša, uh, bodo boljša svojna diskriminacija, bodo mrt za upadne, tako naš, da so indeksi, ki so zelo mično poveženi. In veze na to, da ne postavamo, da so hrna kip v Skandinaviji, in da je glip zdaj bo v prve na skretnosti, da je vseh teh analiz v Sloveniji se v v ta skup se pravi bol spoževanje romunijanci pa je tako naprej. Zdaj pa mogoče bi kar na tej točki zaključila pa bi pa diskusi. Vsak je interesen, pa laudje a ne vem se čutijo gosta, a ki so prišli sem za to seveda za se zdaj šaj pa postale pričanje, ne da se prigeplevral, da je ta dokument odprt, da se še tišče, da je ta predložna, da da je upisuje, da morite, da povratem, da da ima skusija. Jaz Jaz da vam to, kaj zniščite Moje moj vprašanje bo v bistvu namenjena tema. Vse eno je kar nekaj nevsklajenosti oziroma morda problemov. Če morda začne to, kar sta mogoče ta gospod Tanžek pa mi, kar ste govorili, tam so jo ene vrednote, ne, ko ste bi napisali, glede na razne type druž, za ko ste govorili na vrednotah, če v bistvu samo stvaralnost je bila ista, In to je problem. Zdaj, če bi vas to kar se sud, bi vas lahko vprašal, zakaj pa se ravno tiste vrednote, nek, recimo, ki so značilne za industrijsko družbo, zakaj da bi tudi za to, ne, če mor bi rekli. da ja, je ta družba v in vsega tega, nas je zadnje kot vrednote, gledano univerzalno, se mi niso zdele slabe. Mislim da bi že to zavrno, ne, tam so bile katere kot neka ustvarnost pa pogum, pa, pa ka svem, če bi to skipili, bi bili tako takoj je filmo ne, ušot Liberty uh, Valis, misim, kako pa vem, ne, za pa glede tega se mi zdi, kar se vi predstavljate? To sem, sem jaz sedla v spomin. Zdi se mi skrajna neverjetna, ne, da bi vreli lahko vsem tem podatkom, ker če v ki menijo zase, da so najbolj srečni, potem če recimo ena fiktivna država, kot je krasen novi svet, postavljil še više nad Mehikom, tako da je mogoče vseeno lahko gledali tudi na kak način nekdo podmuje srečo, če že, ker recimo so nekatere od teh pokazatki oziroma vrednot, kot je ne kot ko se dosti laži mrljive, kot ene zelo ohlapna stvari, ampak viste rekli, da ne, ste nekdo sreče počrtali, kaj to je, ne vem spoh, kako to definirate, ker če menijo v Mehiki, da so srečnejši, Na sploh kot Sloveniji je vseeno dosti pojava, da v bistvu države se zelo preseljujejo. Vidim, da bo zdaj po pričini, kar se imajo, nekakšna streljanja mafijska. In če verjetno si promuje sreče, mogoče dodač kot mi, ali pa smo tudi še, mogoče pre nas, ali pa tudi, če nismo bolj občutljivi, ali pa si bolj želimo biti srečni, pa je to potem vseeno vredo, da smo nekje umeščeni da je ne, zelo nezadigljivo, zato da bi če stremeli strmeli čim boljšema. sem samo se mi zdi, da tako metodološko bi vas kritika oziroma konkurence, kot se zdi, da se pojavljajo, mislim, da vas bo zelo, zelo se sesuli. Tako da to bi bil namen tega, mojega, pa mogoče ne zveščanje. Zanima me, kdo, pa zakaj bi uh, se sesul, mi smo odprti za Vse... Svišam, da imate konkurence, samo tako? A ja, ja, ja. Nimao kaj, konkurence, mi imamo malo radi. Čim več, rečemo kritičnih predlogov novih, da bomo se izboljšali. Konkurence pa nimamo, ker smo popolnoma dvoje, različno delamo. da da je, je nevrjetno. Ja, ne, mi. Kaj se diče vprašanje sreče, je res malo čurno vprašajo ljudi, kako so srečni. E, Tako da malo si kdaj pride država, ki je čisto izven pa mislimo, da je nekam čudna. E, lahko zelo visoko sako e, pridem. Mehika. Vemo, kako je z Mehiko, mi se sicer sližimo poboja, ampak ljub ti moje pa še 100 milijonov ljudi drugo živi. Ampak e, gre za primerjavo predvsem znotraj iste kulture. Ne? Tukaj je sicer cel svet, ampak če primerjamo Evropske, bi smo enkrat naredili, gledaj, pred desetimi leti smo naredila e, Ko smo delali poročilo o človekovem razvoju, smo poprašali, smo e, e, na klaster analizo iz neke drugega. nismo pa na vrednote. E, poprašali, kakšne lastnosti bi radi, da bi imeli vaši otroci. Rečkim, zavito, pa, da ne vprašaš, kakšne e, prednote so vam všeč, pa kakšne raznosti. In je naredil klaster analizo in so vodili skupine držav, točno tri skupine. Ene države, kjer so v glavnem bile, noter se se eh, religiozne države eh, eh, zgrupirale, kjer so, kjer so gori vernost, eh, poslušnost, ne lepo, vedan, lepo vedenje, nesebičnost. To so bile nadpovprečno. Drugi so bile vzhodne evropske pa azijske države, kjer so bile trdodelo, šparovnost, odločnost, nesebičnost, In domišlija s pa negativno ne, Toleranca, Toleranta neskončno je slabša. Tretja skupina, ki so lepa nordijske države, Nemčija, Avstrija, so lepa na prvjo južna Španja, špansko govoreč je Južna, južna ameriške države, zanimivo, so lepa na prvjo mesto domišlija, odgovornost, strpnost in uh, samostojnost. samostojnost. Uh, in iz tega smo tudi potem glede ker smo tudi videli, da so se prav države ki bi jih tako napametno otrdal, so se postavljali skupaj z temi uh, vrednotami. in to tudi rečem. To je tudi Inglehart, to, to, to si midva nisva zmislila. To so mednarodne študije, Besenes, Inglehart, Schwartz, to so svetovne študije, z uh, zameniškim nevezem podobno, uh, z drugimi, Z istimi podatki, se mi njihove podatke uporabljamo, se mi ne, ne delamo analize pa sprašujemo zvedano, to je toliko, ali uporabljamo evropsko raziskavo, sociološko raziskavo ali pa svetovno raziskavo vrednost Inglehartovo in oni imajo pa druge metode, pa bolj ali manj isto pokažejo Se je pa to se ti delala bolj ali manj po Inglehartovo. Se pogoče, treba to zelo preprosto obrniti, ne? ker se vsi ti podatki usujejo, smo vsi zelo zbegani, ja. ko je z njimi, ampak dajmo pogledati to običajno, recimo govorico, ko mi rečemo, da bi bili radi finci, ne? to se zelo rado sreče v drštolskem sistemu smo celo reformo v enem debu tako in, in pa skandinavci. In ko gledamo na ta a, zemljevid in vidimo, kako odstopa pač a, Finska od nas, a, recimo, da, je, da so mogoče eni od razlogov, zakaj to tako odstopa, tudi ko potem gledamo vse te druge zemljevide, kako se, kažejo, a, kako se kaže strpnost, ustvarjalnost in te stvari. Te, te podatke treba iz, izključno gledati v kontekstu tega, kaj bi mi radi sabo naredil, ali pa, če, če sem bom rekel banalen, ne? zakaj mora biti mi nismo finci? Ne? Zakaj še dolgo ne bomo? E, tako, pa tudi, če gledamo te podatke o, o zaposlenih, recimo v, v javnem sektorju, v zdravstvu in tako naprej. Ko se to Ko si pač, ko mi ciljamo, ne, se ne nazadnje, vse, vse te vizije in strategije ciljajo na neko, dru... se nam zdi, ne, da, da moramo da nam je neka družba vzgledko, ko ciljamo nekam, po niti ne vemo, kako, kako te družbe funkcionirajo, ne, to je en od velikih problemov in drugo, kako, kako kakšne so njihove vrednote in vse drugo, kar je s tem povezano. In z tega vidika se mi, se mi zdijo ti podatki in tudi nas, a ne, spro, sproti presenečajo. In na neki konferenci, ki smo imeli pred kratkim, je, je Mirjam Kladnikova, bom rekel na, na to, glede, glede, glede tega, ne, kak, kakšni slovenci smo, a ne, tu bi se upovedala, Neko preprosto zgodbo. Ona a, deluje na Inštitutu za izseljeništvo. In mi plačujemo, bom rekel, iz javnih sredstev ta inštitut, da, da išče povsod po svetu uspešne slovence, ki so karkoli naredili, ki so pomagali Indijance naučiti pisati, karkoli že, nisem vse, vse, vse iščejo in mi smo na vse te ljudi blazno ponosni, na vsakega, ki se ga, ki se ga najde. Ne. Po drugi strani so, so med nami ljudje, ki so naredili strahovite izboljšave, so pa recimo Bosanci, Rusi, Romuni, mi se z njimi ne znamo pohvaliti, če sem bil dovolj Uh, Še Če ne vem, ljubljansko univerzo, neko je nastala, tam je, tam je, pač ruska intelektualna emigracija pomagala postaviti cele katedre. Vi ne boste slišali v Ljubljani, a ne, da, da, da, da so Rusi tisti, ki so pomagali uh, narediti uh, tako in drugačno znanost. Imate cele zbornike tem, in to, to je to vprašanje odprtosti eh, pa, pa tudi, bom rekel, na koncu prosperitete, ne. A, jaz bi tudi rada na to odgovorila in sicer res je, da sem zelo hite predstavila in velik stvari, kar zadeva metodologijo spustila. To ni stvar, ki sem jo razlagala, ki bi jo vključevali v naš dokument. To so bile analize, ki smo jih delali, da smo lahko pisali Razmišljal, kakšna bi lahko bila vizija prihodnosti Slovenije. Tako da je enotsra razen to, da bi bilo fajn, če bi bili srečni, ne piše, kako ima Slovenija sreče ali, ali karkoli. Um, oh, um, ja, bi bil no, Da bi lahko ja, bili no. srečni. Ampak uh, hodila sem povdariti to. Tudi Indija, ki je bistveno slabša, kot Italija ali pa Španija, pa ima 40 odstotkov vseh podhranjenih otrok na svetu in bolj srečna kot Španija in Italija. Gre za percepcije kako ljudje ocenjujejo svoje stanje v državi, oziroma kako se lahko v svojem pogledu, ki je lahko materialno gledano, popolnoma nemogoč, kako oni to dojemajo, oziroma kako se lahko realizirajo in pa ne realizirajo. Kar zadeva mehiko in Latinsko Ameriko? Jaz, jaz raziskujem deset let, tam živi večinsko ljudstvo, ki 500 let bo v proti kolonializmu, proti imperializmu in tako naprej. Živi v bedi, živi v slamih, ne vsi, ampak Verjetno tudi to nekaj prispeva k, k uh, uh, njihovim imaginarjem, kaj je možno, kaj se da doseči. Za Evropo vidimo vzorec, ne, je, je dokaj negativen recimo v primerjavi tudi z bližnjovzhodnjimi državami, ki imajo vojno in tako naprej. Tako da je pa to fino vključiti ali pa uh, poskušati razumeti, Tudi pri vsegdanjih politikah v Sloveniji, kajti to, kar si ljudje upajo misliti, oziroma to kar percepcijo, ki jo imajo ali pa ki jo razvijajo, jih vodi tudi naprej v vsakdanjem življenju, pri delovanju. Tako da to ni zdaj neka ocena, ne? ta država se pa znaša tam in to je neka tiksna točka, to se ne da premakniti, ampak ja, kaže pa potencijal, če je Matijaž pr kakovosti življenja glede na, na podatke o zaposlitvi in tako naprej kazal, da smo bistveno pod evropskim poprečjem, najbrž ni slučaj, ker tu je Matijaž delal zdaj pred kratkim, ne, te navize, ni slučaj, da se je Slovenija zelo podobno glede kakovosti življenja uvrščena, se pravi, Skandinavije, se pravi, in to so korelacije, to je pa statistična metoda, o kateri pa ta trenutek ne morem govoriti, ki, Na številnih kazalcih, ki so lahko socialni, včasih so lahko tudi ekonomski, zlasti pa kar zadeva vrednot, kažejo, kam približno se Slovenija umešča in žal za enkrat slika, kar zadeva Slovenije, je taka. Jaz bi pa še tokaj dodala še nekaj. Zdaj, če gledamo uh, razvito države v Sloveniji, vedno vzamemo dve države. Države, s katerimi se primerjamo. To je na eni strani Irska, Na drugi strani je Finska. To sta dve državi, ki sta dosegli v zelo kratkem obdobju gospodarski razsvet. Zdaj potem gremo pa izbirati ukrepe. Malo, za, malo poberemo tiste iz Jerske, malo iz Finske, malo iz, še iz drugih nordijskih držav in potem ugotovimo, da se ti ukrepi ne prijemajo. Če pa prej ne pogleda, zakaj se ti ne, ne prijemajo in ne dajo takih učinkov. To, pa, to verjetno zaradi tega, ker uh, mi ne moremo enostavno prenesti ukrepov iz ene države v našo državo, če istočasno se ne poglobimo in ne analiziramo, kaj smo pa mi, Iz ekonomskega vidika, iz sociološkega vidika, iz prostorskega, iz godovinskega nam se zadne, ker šele ko bi potem sami sebe dovolj dobro spoznali, bi rekli: Mi smo takšni, potem bi še lahko ukrepe ustrezno prilagodili. In ti ukrepi, če hočemo biti res uspešna država, pa ne reka rekla sem v ekonomskem eh, pogledu, potem moramo imeti. Primerno šolstvo, izobraževanje, primerno zdravstvo, na zadnjo primerno tudi socijalo, odnosno vse tiste elemente in vse tiste politike, ki neposredno ali posredno vplivajo tudi na ekonomski razvoj. Zato je tako zelo pomembno, da ko delamo neko strategijo, Ko delamo neko vizijo ali ko pripravljamo na sezadnjo tudi operativne ukrepe, da uh, smo pri tem analitični, da točno preštudiramo kaj in kako in da izbiramo prave ukrepe in da izbiramo kratkoročne in dolgoročne ukrepe, ker Recimo, ravno zdaj se sprejema ta konjinska zakonodaja, zdravstvena zakonodaja, nove, nove spremembe, sistemske spremembe na podlagi tega, kar nam je Evropska komisija rekla, da moramo socialno znižati. Čeprav vsi podatki kažejo, da Slovenija ni socialna država, ampak ker nam drugi sugerirajo, da moramo nekaj narediti. Zakaj pa no se verjetno in to pa gleda podatke. Suverjere, vsem, vsem država suverjena. Zmanjša tisto, zmanjša tisto, zmanjša tisto, ja. zmanjša. tisto pa bo vse krasno. In... Pa ni krasno, premalj ste zmanjše, pa še. Lepa. Ja, je. Predvsem je to zaradi tega, ker je, in to lahko razpravljamo v ja, ja. dokumentih, kar je v središču vseh teh strategij večinoma izmere ekonomija se pravi in konkurenčnost, in tekmovalnost in tako naprej. In ko pač reku, makroekonomisti gledajo te podatke, rečemo, aha, mi imamo preveč davkov, imamo preveč izdatkov in tako naprej. Tisto, kar smo mi pač poskušali narediti je, da, da smo pač ekonomijo, ne bom rekel, dal na zadnje mesto, ampak dal v isto vrsto z drugimi družbenimi eh, cilji. In tisto, kar pač bega, zdaj je tudi moje kolege v, v vladi, je, da enostavno rečemo, ni samo ekonomija tista, zaradi je treba mobilizirati vse resurse eh, države ne? Eh, in zakone in tako naprej. In to je tudi tisto, kar se mi da je smisel tej vrste diskusij. Ali je, ali je res to, kar se cel čas govori, kar smo se mi, kar smo K, k smo večje tisto samopravljeni s temelji marksizma, ali je res to, da mora najprej ekonomija funkcionirati in da bo potem vse drugo. Ne? To je ena religija, ki je, ki je danes, a ne, ki je pač tistega predmeta že zdavna in ni več, ne, je dost bolj zasidrana kot je bila takrat. V bistveno bolj, bolj, bolj, bolj zasidrana, da pač je ekonomija tista, okrog katera se vse vredi, vredi in če bo to delvalo, potem bo vse delvalo. Ne? Pokaže se, da pač so, so druge omenitve. Če, če bi danes to z nami bila lučka, nežal ni bila pa duša, bi govorilo o tem, kako, kako dalec smo že obremenili planet. S tem, ker se ni to vključevalo v, v, v, v bom rekel, ne, neke stroške. Da je pravzaprav planet, če bo šlo tako naprej, Da, da, se, da ga bomo sami uničili. Ne. Seveda je potem, če bi se, se šteli vso populacijo, vprašanje a ne, te populacijske politike in, in tudi sprememb, ki so v starosti, a ne. ni enako, enako polniti budžet takrat, kada imate baby boom generacijo in takrat, kada so vsi ti starejši od 65 let. In vse te omejitve so tiste, ki pač generirajo v drugač vrste politiko, ne samo v to, da se gleda, kako bo, ne vem, gospodarska zbornica zadovoljna za predpisi, ne? če je nekaj zelo poenostavljeno. Samo tri Z, Zakaj se ne smemo obračati sem na to, kaj reče Evropska unija Slovenije, pa kdaj tudi Evropska unija poklekne predmrsi katero drugo politiko? Gensko spremenjena semena. STO, spetovno trgovinske Evropsko unijo, če tudi se države s tem niso strinjale, da je mogla sprejeti uh, in uh, v svojo zakonodajo zakonodaj, v spremenjeno hrano, kar je v Sloveniji vstavo stavu komed, konc 90-ih letih in kar smo no zdaj sprejeli, da bi kdo sploh opazil. Se pravi, prehvaljajo take velike spremembe, zato se lahko dogaja to, da reče iz Evropske unije ali pa tako drugot, dajte znižati uh, ceno delavne sile, da boste bolj fleksibilni in potem pač Ne vem, se politika na taki način odziva, tudi Evropska unija ima probleme, ne samo Slovenija, pa slovenska vlada. Zelo, jaz bi rekla to, ključen problem je, da so mankala vsakršna strokovna mnenja in celovita analiza, to, ki je tudi Ana razlagala, in se lotevamo nekih sprememb, ki bodo imele dolgoročne negativne posledice in ki bodo tudi takoj pokazale velike negativne poslednice. In Če ne se mi zdi smo mi poskušali ravno prebuditi, ali pa poskušamo prebuditi to strokovno razpravo, kjer bi se končno začela delati analize, ker v se še vrsto let sploh ne dela analiz. Tako še malo eno pomico. Tam vzadje, pa še pravilna globoka sagrada dijana pet ta koncept ni niti pomeni tudi da logen tega iz dvih eh, smo se o tem tudi pogovarjali ampak bi se rekli, blaginja eh, je cilj. kako pa blaginjo doseči je pa bolj stvar ki eh, konkretne res delaver lahko je UTD najboljša varianta lahko je pa kaj druga tudi kar se še, še nisi vmisli E, to je ena varianta, zakaj, zakaj smo se odločili, ko smo imeli med, med sabo kar, ne, e, dost so bili zagovornici UTD pa, e, pa nasprotniki, recimo jaz sem nasprotnik. E, Drugo je pa, rečemo, vrednotno. Mi zagovarjamo vključevanje ljudi v družbo, ne pa izključevanje. UTD pa pomeni izključevanje iz dela. Tako, če bom zelo, kako e, bi rekel, eno primerjavo, ki sem jo večkrat že zelo grobo povedal. Država rabi tri vrste marginalcev in zato je pripravljena dati še pa šepnarke ne knjede e, svoje. za to, da lahko zaposlenim grozi, če ne bo te pridni, pa lepo delali, imate e, e, e, tam 100 tisoč ljudi, ki lahko takoj vaše delovno mesto sede. Cigane ali pa, ali pa e, e, pedre, da lahko to tako govorim, ali pa lahko jih zamenjajo hrvati pa italijani pa kdorkoli, zaradi tega, da je nekdo vedno kriv. Invalide pa zato, da jih plačujejo, zato, da se dokazuje, kako je ta družba humana in ljubezniva. Namesto, da bi te marginalne skupine vključevali v družbo preko množice stvari, to je recimo nek ideološki, moj Kot sociolog sem v vse čas da je treba ljudi vključevati, ne pa izključevati. Najlažje je jih izključevati, tukaj imaš nar pa bod tiho. Kar pomeni eh, ljudi spazivizirati, eh, odstraniti, vsakrat, ko bojo dvigni glas, tih bod ti. Živiš na naš račun, Vsak, vsaka marginalna skupina, romo, samo usta dvignjo, tih bod ti, koliko dnarja dobite, pa neč ne delate. Ko bo hočejo delati, eh, i se pa zblokirajo. In to je UTD zame, to je ena. Tretja variant je, zakaj pa UTD? Zato, ker čisto vsak zagovornik UTD ima drugo teorijo. Jaz ne vem več, kaj sploh je UTD, ker čisto vsak tegač govori. da pravi UTD je, zdaj bom pa zaključil, je pa Friedmanov UTD. Friedman je pa že enkrat dobil priložnost, da je svet za vozo. ne bi mu jaz dal še ene priložnosti. Zdravstvo, okay. <laughs> je vrlo, je da 20.10. je izjavio, se najbolj obgovaran za stanje v državi. Impresivno. Neverovatno impresivno. Vi se omenili finančno prizor. Ponovno oglasi gospod Pahor, 10. aprila 2009. Vlada Kramer je škandal. Koliko takav škandal je v državi? Koliko tako štandalo banki, delovnej organizaciji, začalno zapravljanie. Gospod, pan govoril 16 let po usamo svojitle, akadijensko vprašanje postavi, kažna dejavila si spoko življeno. A kje življeno? Potem prida ena nevjelatna zavira, 21. na 2007, lačni drugi si i jamše kako bi se dano do danas parafizirati? Torej, lašni, ljudi, svi In zelo zanimivo TV Slovenija, polemika, ponedeljek 22 marca 2010, ob 19 ljudi in 95 minuta, predčasni volitelj. Predčasni volitelj. Sam preklaja ja imam tako grobi glas. Predčasni volitelj, odgovor, 92.100. Torej, lažni, to je si ti jašek. To je tukaj ta odgovor. Kakšno državo si sploh želimo? Pravša gospod Pahor, 2007. Kakšno državo želimo? Prosim, Od toga je minulo tri leta od samo svojih 16 let in fenomenalno vprašanje, kakšno je željo iz toga želimo? To smo Kakšno je željo? varno, Poglejte, da ne bo ne sporozumel, jaz sem najbliže njemu in temu službi, ampak danes mislim, da nismo tu zato, da bi razpravljali o pakolju in njegovih izjavah in v sreds. On ima bistveno več prilik kot mi, da nastopa okrog in govori in boste vi z njim z to torej razčistilne. Jaz mislim, da moj ste rekli. Nova doba pavorja socijalna demokracija je svi oziri zanudnjena. To ste vi rekli, gospod Iborč, 4. julija 2006. Bom ponovil. Nova doba pahorljeva socijalna demokracija je sve oziri zanudnica. Ti smo dal? To sem rekel in to nam namislim priključno. A to je bila fruskula, tako zaradi lepšega, ali res sam čovek, če izjavi, ali to je. Tako. No? Zdaj malo širimo to polemiko ko je politična situacija. A zakaj izadivate odgovorom. odgorom? Poglejte, jaz mislim, da sam dokument, ki ga da predstavljamo odgovor na vaše vprašanje. No, Naše kozice želimo. Naši gosti odgovarjajo na to vaše vprašanje, kakšno državljanstvo želijo v tem dokumentu, o katerem pogovarjajo in so ga predstavili. Na ta način so že pomislili prvič, da smo poslali vprašanje, odgovaral, nišče odgovora. Sej da je to nekaj, kar ne govori. Kolega, ajde. Hvala lepa. Kljub da so se veselili, da je bilo tukaj specifično rečeno, da je blagostanje bilo v neki In ta skupina se je lotila stvari večdimenzionalne, da bi lahko v končni fazi prišli k temu cilju. Tako se vsaj jaz znašla. Ampak, jaz sem nameravala tu postaviti to za branje: imamo ministrom in znanje kot morda na najvišji vrednosti, in ekscelerator za pravi razvoj. Eh, Ustava je jasno zapisala, da, univerze, da so univerze, da se univerze financirane na osnovi zakona. Univerze se ne financirajo na osnovi zakona, ker nima. Univerze se financirajo na osnovi uredbe o financiranju. In pravno danes, na kolegu, je lahko in svet lahko potvrdil, da se nekatere stvari razvijajo. In namreč takšen sistem. Stimulira rektorje in predstavljenjskih univerz, da močno centralizirajo določene področje in na ta način seveda na popolnoma neodemeljeni osnovi nekatere stvari prvzaprav ne grejo tako, kot bi lahko. Od investicij v infrastrukturo pa ne vem kaj še vse. Torej, moje vprašanje je, ali razmišljate o tem, da eksplicitno navedete, da se pošteva vstav, kar zadeva financiranja visokega šolstva. Namreč, no, kaj nekaj je, ne? Imamo tudi privatne šole in ne vem, privatne in in hvala lepa za takšne privatne in ki živijo na račun države. Takšne in veze, bez jutri, pa da si nas. Tako je to je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je, ali druga dilema, ki je, Je seveda tudi na koncu bila izražena z vaših strani, da ste eh, nevarnost prehranevanja na te osnovi, ki že ščita. Že nekaj časa ščita v te smeri, genetsko spremenjeni, proizvodnje in tako dalje. In tako dalje. E, jaz sem, tisti, ki ste v tem, v tem eh, parlamentu, zadnjič v petek Sloveni, in zdaj smo videli, da bi mi morali, da se pridružimo tem, da se v tem, vaš prožijeti, ukvarjamo ponovno naravno pridelavo hrane, ki jo imamo, da imamo vse pogoje. Jaz bom ponovil, to, kar se je povedalo. Leta 92, 93 je bila nevrena študija, v kateri je bilo zelo jasno zabeleženo, da se svet lahko sama prehranjuje. In Na danes situacija je taka, da okro 60% hranovažamo in preko 70% zemljave. Poprosite, to je realna slika, dani, da o teh genskih zadevah niti ti ker ko se predstavljal ta projek na skupnosti občin Slovenije v novi Gorici, je seveda ena, ena zdravnica prišla specialno zato na to da tega, kjer bilo na dnevnem redu in je ona povedala, kakšne so poslednice nekvalitetne prehrane in kakšne se bolezni se pojavljajo zaradi nekvalitetne prehrane. In, no in no je, alergije pri otrocih, helicijne in tako da so nepravilnih prehranskih substanc. Hočem reči, Ali menite, da bo vaš to? Jaz mislim, da so. Vse najna zadnje, gospod Školič je bil zelo pozoren na tisto razpravo in rezultat tega, da se jutri v najmanjši skupini dobimo na premijeno in bomo pogledali, kaj je za tem pripravljamo. Marjetica, ki smo ga pripravljali več kot eno leto. Če mogoče samo na dve vprašanje. Hvala. Jaz bom poskušal odgovoriti na prvo vprašanje. Prvo vprašanje je znanje kot vrednota in njen prispevk k razvoju družbe. E, v tem do, dokumentu, kratkem dokumentu je omenjeno, ni pa eksplicitno povdarjeno, kar pomeni, e, da bomo to morali dodelati. Zdaj, se tiče znanja, ga potem lahko delimo na različne oblike izobraževanja. Podatki kažejo, da je v Sloveniji tercijarno izobraževanje strahovito podhranjeno, kar se tiče in neurejeno, tako kot ste vi rekel, podhranjeno z vidika kadrov, število študentov na pedagoškega, na pedagoško osebje. To smo nekje narepo v Evropi. Zaradi tega tudi ne moremo, Oblikovati ustreznih sistemov izobraževanja in raziskovalnega dela, kjer se tako manjne skupine veliko raziskovalnega dela in še vedno pri, smo pri tem, da je polna predavalnica 100, 200, 300. Studentov in en predavatelj, ki od predava študenti se v bistvu delajo izpite tako, da se učijo, pifljajo neko literaturo in tak sistem izobraževanja je v sodobnem svetu preživel. Druga stvar, ki ste omenil javno zasebno, to sem jaz si že rekla, da razmišljamo o tem, da država definira, kaj so javne dobrine. In če je terciarno izobraževanje opredeljeno, je potem opredeljeno, kakšno obseg tega. Izvaje se pa lahko v javnem ali zasebnem sektorju. Ko smo razmišljali o tem, smo videli, da je problem ta, da ima zasebni sektor, da se mu plačujo koncesije. Ne? Kar pomeni, da se koriščajo javna sedstvo in problem je ta, da se ta javna sredstva, ker pa privatne funkcionirajo po drugačnem principu, ne? želijo dosežiti dobiček, se ta javna sredstva prelivajo v dobiček tudi na račun slabših predavateljev, ki so nižje plačani, slabših materialnih pogojev in sploh slabših standardov kar menimo, da ni v redu in da bi Slovenija mogla odpraviti. Tretja stvar je pa ta Bolonska. E, Bolonski proces je bil v Evropski uniji sprejet zaradi tega, da bi skrajšal čas študija in da bi ga prilagodil ameriškemu e, sistemu, kjer e, se v bistvu hitro izobrazijo in pridijo na trg dela. Ne? Pri nas v Sloveniji smo ga pa naredili tako, da če hoče študent prejideti od prve, druge, tretje stopnje, pa umestimo še tiste absolvenske staže, da je nenormalno dolg. V bistvu podaljša za dve leti in v bistvu jaz nisem to računala, Uh, kar sem prebrala, da zdaj traja pri nas to tudi devet let. To lučko ja. ja, in da je to strahvita napaka. Uh, zdaj tudi drugi, v drugih državah Evropske unije, ki so ta uh, proces uvedle, so, so ta uh, proces že večkrat spremenile uh, in popravljale kar pomeni, da ponudno pripeljev tudi do tega, da se bomo opredeliti za takšne in spremembe tudi nas. Zdaj, tisto, ali bo financiranje iz ostave, ali ne ustave tako daleč dokument ne bo šel, bo pa gotovo opredelil problem financiranja. Ali pa ustrezni normativi. Ustrezni normativi, ki veljajo v sodobnih državah. Ja, to, ja, to, ja. to pa ne bi, ne, to, to pa ne poznam. Mislim, da glede tega smo se mi veliko ukvarjali s tem, da je pač potrebno od teh odvisnosti se nekako obrniti, ka mi pišemo, ka politika in trajnostne, Samozadostnosti in potem veliko govorimo o energiji in tako naprej, in eksplicitno, seveda, da ne bi preveč časa a, vzel tudi o krepitvi prehranske samozadostnosti z novimi organskimi, premajkulturnimi in drugimi, so naravnimi oblikami kmetijstva, vključno z samozadostnostjo glede semen, uporabo naravnih, no i iskanje alternativnih in uporabo že uveljavljenih ekološko neoporečnih načinov za eh, radanje, eh, za brzdanje študijcev in tako naprej nečitali. O robotam je da je, umreč... je, je, je, je ne ne to te na osnovi istih podatkov o tem kako je pač upadala ta eh, samo in potencijala, ki ga Slovenija ima in tu potem se govori tudi o O, o tam tem dojlec vode zraka in tako naprej kako zemlje. zemlje tudi vse ampak uh, poglejte če vi hočete spodbuditi nek, uh, nekoga da prebere dokument ne sme biti uh, daljši od 10-15 uh, uh, strani in če pa hoče oseba da bo najdotavno tisto ker že juni potem seveda je, je to vstopine in vač srednje. Jaz je To ni strategija, to je vizija. To je prva napaka, ki jo skozi delamo, imamo vedno težavo, da pojasnjujemo. Mi poskušamo odpred debatov viziji, ki bi more biti lahko prešla tudi v strategijo. Kratkoročno. V Sloveniji od leta, od sem, samosvojitve naprej vsak dan umre ena mala kmetija. Ne zato, ker se... Vsi ne zavedamo, koliko je mala kmetija v Sloveniji pomembna in kako je tudi mali kmet pomemben, ampak zato, ker sprejemamo evropske kmetijske regulative, ki nam v, pro, v slovenski prostor prenašajo največ evropskih sredstev in ki so popolnoma pogubne za slovensko kmetijsko. zato piše, kako ste tudi vi povdali, samo oskrba in vse naprej. Dve točki imamo na to slovo, 11. Boma počasti zaključili še dve vprašanje s vsaj kolega Samo, pa potem vprašanje, kampu krizi da je kriza je konec, da se bo v kratkem končala, ne. Kaj, res, staj, mislim, celo predstavniki, menarboj ime od da bi kriza, ki se dosti puiša pa če ne bo ta, ono ekološko krizo, politično, glede drug krizo, ne. Taka, mogoče je bilo vredno to, En majšen problemček je bil vse vrno v pravi stvari in vse veze, ne? Vem, da bi ne misli, daj vam, treba se zavirati na no, toče tega, ne, ker tukaj naši je bila ekriza, spikali, prizmali, je kriza, ne, kot so nas igrali, kot so prizvali, je zdaj pa že konec, ne, najprej jo ne prizvamo, potem ni tako, da, potem je pa po konec, mislim, pričetaj se je zagodila, ne. Zdaj, v ekonomiji imamo ena pozitivna pričakovanja in vedno uh, je to pravijo, da če politiki izvajo svojo politiko s pozitivnimi pričakovani, so rezultati bistveno boljši, kot če tega ne bi izvajali. Zdaj, kdaj se bo kriza končala in kako se bo, kri... kako se bo končala, nihče ne ve. Zdaj, eh, pri nas so neka pričakovanja, da bo mogoče prišlo še do gradbene krize, ali pa tudi ne, v svetu, prosim, Ja, ja, že. Sem tako, da bo res uh, prekucela do del gospodarstva spet. Uh, v svetu... Kaj se da uprstva, bo če reč? V svetu ne bo. Kaj to ne bo misli? V svetu se je v fakt zareša takrat spantilini kup denarja v detalju ekonomijo in to je pomlavo zadeva in se zdaj spreveša. To je druga dilema, kaj bo potem svetovno gospodarstvo pogodati ukrepi, popustili? To se pri, začne uh, v bistvu že letošnje leto, leta, uh, v bistvu leto, pa še naslednje leto. Tudi glavnino ukrepov ima veljavnost še do prve polovice letošnjega leta, potem nekateri še do leta 2011 v Sloveniji in svetovnem gospodarstvu. Kaj bo pomenilo to? Tretja, velik problem je, glede na velik problem je, kako do države pokrivale izredno velik javno finančni primanklaj, ki je nastal na podlagi tega koriščanja in zadolževanja pri izvajanju ukrepov, tako da je tukaj odprti dilem, kako bo krizo, kdaj bo končan, res da bomo prišli do nekega eh, zelo težko, kdaj bomo prišli do zdravega gospodarstva spet ne? in zdravega funkcioniranja eh, družbe, da bodo odpravljali večina tudi drugih kriz, pa eh, verjetno desetletja ali pa še dlje. No, da če, če krize ne bo konc, potem tako, tako je prezveze tudi to pisati, ne. Če, na, od, na, pa razmišljati za naprej, samo iz okoljskega um, gledišča gledati. Če bo šlo tako naprej, se bomo prej sve vsi zadušli um, um, in potem to ne ravno. Teda, če to pišemo, potem moramo pač izhajati iz tega, da enkrat Bo oziroma sploh večino teh stvari je treba že prej uporabljati, že zdaj ni ipač nočno dnevne okrepa, šele, dikane, še kateri, so, ne, je pravim, to je, pa še, je treba bo je treba scenarij, e, to je relevantno, ampak zdaj bom povedal pač neko anekdoto, ko se je eh, začelo, ko smo se mi začeli eh, sestajati eh, za pisanje tega razmisleka, seveda naslova še ni bilo, je umar izdal tisto pač periodično publikacijo o, o teh gospodarskih aktivnostih. Ne. In uh, Matjaraš recimo je poskušal v tisto poročilo napisati, da smo v krizi. V tisto poročilo ni moglo takrat zapis, da smo v krizi, ampak da smo v stanju, če sem si prav zapomnil, zmanjšane gospodarske aktivnosti. Ure, ure, ure, te, ne. ne. upadanja. U, ne. A, U, ne. Umeritev. Ne, umeritev, umeritev. umeritev. umeritev. umeritev. A, ja. umeritev ne. Tako da, to, pogledajte, ni minilo leto dni, ko seveda tudi vsi v tisti službi govorijo o krizi, ne. Uh, Tako da, Ko pa začnete o tem govoriti, seveda se sprašujete, zakaj je do tega prišlo in zato se potem pač ta, ta razprava nikakor, nikakor ne, ne konča. In takrat se je ne veliko govorilo točno o tem, ali eh, moramo gledati samo v ta kazalca. Ne? GDP, a ne? Kdaj, bo, eh, kdaj bo začel rasti in, bo, in bomo spet eh, brezskrbno pač naprej upravljali z proračunom in z drugimi izdatki, ali je potrebno uh, razmišljati o drugih stvarih in v tem kontekstu je pač to, uh, to uh, nastalo in je bom rekel, do neke mere sočasno z tistimi študijami, o katerih je Ana prej govorila, pa, pa nismo vedeli za njih in bom rekel za, za našo pamet le do neke mere prelomno uh, glede Tega, ali se vse da rešiti z, z, z boljšimi ili manjšimi prorečunskimi izdatkimi, kajmer koli se potem kanalizirajo v visoko šolstvo, VTD, nekaj. osnovna vera do, do začetka prejšnjega leta je bila, da rast GDP-a -ja omogoča vse mogoče politike. Mi v to ne verjamemo to. Zdaj, še to malenko, se absolutno strinjam. To kriz, ki smo doživeli v zadnjih 30 letih, jih tudi kapitalizem še ni poznal. Uh, in tudi to zadnjo primerjajo iz tisto, iz 30 let, ko smo se mi prvič usedli, v bistvu se nismo začeli pogovarjati, kako bi naslednje leto iz iz krize ali karkoli. Mi smo za, prva stvar je bila, da smo se začeli pogovarjati, ali ravno paradigmatski prelom. In rabili smo eno leto, da smo apsolutno se vsi strinjali in prišli do konsenza, da na tak način prihodnosti Slovenije ne bo videla. Tako da tudi, ko govorimo recimo, ki so švedske in tako naprej mi ne govorimo, da zve bomo pa mi z bezlado v tisto smer in bomo rešeni, ampak da razvoj, ki bo osnovan samo na gospodarski to kar je Ana povdarjala in ki bo pozabljal na vse druge vidike, če ne bo spremenil paradigme, Slovenija nima šans. Tako da, po mojem dokumenti je radikalen, za naslo pa tudi vem, kdo je krijo, ampak ga. <guljivati> A mogoče boste dovolili še zanje vprašanje kodega razstva? je se je Ja, vemo, vemo, pa ne, ne, bi o tem. ne, ja, ne, Globalna ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ki bonaša svoje mesto svetovne uh, delitev prava in in ta mora to so eni izbati z začetkov. pa to, ne, malo se se mi zdi, ne? da si grejo določeni roče nekaj predrži, zasednikov, pa življam, mislim se se trva, resko, da je tako, da plano, je debo, da je in da je so mnogi, Bogati zasedniki, dali tali smo, tudi sredstva za javno čust. Danes se pa grejo zasedniki na račun javnih kapitala. V glaske me ne znam, posega tega kot, da niti ne bilo državno. Drugo kar se tiče pred da se je dolgo pozvanja pozitivna, eh? e, pa pači pa čist tak šel, kot neč kot tega, če, če ni dolgozi, 70% 60 krani. v 60 hrani. naš meni naš met, prepozovali, da To je prvi začetek kovanja, da najde nastajanje. Če mi prozvedemo medicinno korrepo, što 100% do lastne grane, no do naših medijetnik nasuditi trikrat več nekaj drvanja nekosteja. Nova denovna mesta vse skupaj, enkaj god. V odločen, kaj je na mesto 3 kaj je v gramov 50% nekaj od 90 lahko v več na letu podprej, bo frizerka zasudila, frizerka in, in tu se dan smo slijeni To je osnovni osnovni demar struhka proiz Da navajajo, če pravi, ko mi imati še te godljive nevodne, ki grejo veliko na taj način dostanemo. problem, zato je to, z se kapitale da se zasluje naše napislo, da je te ekologije, ko to menja, zakaj. Mednarodnih kapitale teda bodi doborno različno, ne možda to cilj, ki pa pametni, da jih nadrišemo. Zakaj? Mednarodnih kapitale, se pravi, v te teg vere posestni, ko pušimo gospod Vrnošek pred ko je rekel, subvencije, vse in podobno peška princa kot največe velice. Nije ravno obrnjeno, ker so oni dobivali svojita, največe, subvencije. So si to kapitala nabrali so poruntali in jaz samo pa mi z manjšo rezultacijo ne vsem malih pentamičnih drugih, ko zem tako pobrali. tudi oni v vzmo teglede, da je trupin, ne? Tukaj, tu so, recem, zakaj nije progrinjeno? Ker je ravno zaradi, tih morajo proizvajati ekološko svoje hrane, Torej pomeni, če ni bilo porušili pravno namjeno, da morajo dodati več, ne? In tako bari, ne, to so prav odprati še te, te imice. Zate mogoče še gradbeniš, pa ne, kriza, spremski gradbeniš, to niste kar mislimo. Zadje spijo tudi avstrijske močne ustvarke, kateri je hoče obdretno, te spremski prostor, eh, pa bomo to dal zelo točne zamestive podatke, začas se venošajo tako pozitivno. Eh, je bilo namenjeno. Toliko je delatno milijar za autosistema toliko milijard za prenovo elektrogospodarstva, ampak ne je tudi labbrani, 2,2 milijarde, martrpen, in 4 milijarde za ekoproško novo države, se pravi obliki, če ste imel pravi, to so 2 milijarde. Vsega so vsi In to so kateri v sredci tretji. Kaj, da... Kaj, uh, Ja, stika, zraš, da Ali, <laughs> <laughs> je to. Ali... Smo dovolj sposobni, da to dovolj ali smo nam pa naprej prodali in uškiti v Izhod iz je Vse smo, če Zdaj pa, moje vprašanje je, uh, so skupnost, ja. Če dosežemo konsens. Slovenija je dosegla več konsenzov. En konsens v zgodovini, je bilo to, da ali hočemo državo? Smo rekli ja. Drugi konsens je bilo, ali hočemo v Evropsko unijo? Smo rekli ja. Ali hočemo v NATO? Tu že nismo biti tukaj notni, ampak večina, večina je rekla ja. Ali hočemo v EMO? Je rekla ja. Ali bo zdaj država in vsa, njene, in vsa politika sposobna sprejet minimalni razvojni vzorc in okoli njega skleniti konsens, ker razvoj ne morate meliti samo na uh, mandatu ene vlade. Ne morate meliti, ampak to mora biti vzor, uh, razvojni vzorec, ki je nadladni in dolgoročni. Če bo to sposobni, potem bomo. Če pa ne, bo pa se nadaljevalo stanje, kakršno je bilo sedaj. Malo tu, malo tam, demo, demo no. malo dati, pa no, demo umno malo dati, nekaj. Prosim? Ne. Ja, ja. Ete, mi se tega ne bi elotli, če ne bi... za se vreda, da niso vlas, ampak so včasih pravili, da so službeni. službi nas. Ej, pač o to, ja. Mi se tega ne bi elotli, če ne bi uh, upali, da, s, da bo naše delo kaj pomagalo, to je ena varianta. Druga varianta pač... Vsak mora svoje delo upravljati, da bo tudi drug upravljal svoje delo. Ok, res bi na te točnih ponovnih, ki so zahvaljali terem stranem. Prvič, gostitelju, ponovstvo v poslovnem fakultetu, vsem, ki ste pomagali. Drugič, gostom, ki so prišli manj, bojo tudi svala vam, da ste se šli poslušati. Ena